Аудіокниги українською від студії Калідор Мистецький фронт Підпишись на канал, вподобай дане відео І розповсють інформацію у соціальних мережах Читає Руслан Алексію Стівен Кін Життя Чака Оповідь у трьох діях Дія третя Спасибі Чаку Марті Андерсон вперше побачив той рекламний щит якраз перед тим, як інтернет зник назавжди Після перших коротких перебоїв мережа ще теліпалася туди-сюди десь 8 місяців Усі погоджувалися, що це лишень питання часу і всі погоджувалися, що коли віртуальний світ нарешті вимкнеться, люди якось переб'ються. Обходились же колись вони без нього, правда? Крім того, були й інші проблеми, як от вимирання цілих видів птахів і риб. А тепер, тепер ще й про Каліфорнію треба подумати. Вона зникала чим далі швидше і скоро Мала зникнути зовсім. Марті виходив зі школи пізно, тому що то був найменш улюблений день для працівників старої школи, той, що присвячений розмовам учителів з батьками, і з тих батьків, з ким впродовж цього дня зустрівся Марті, дуже мало хто був зацікавлений у розмові шкільними успіхами або їх відсутністю, їх маленьких Джоні чи маленьких Джені, Здебільшого, їм хотілося обговорити ймовірне остаточне зникнення інтернету, котре потягне за собою і їх профілі у Фейсбуку та Інстаграмі. Жоден не згадав порнхабу, але Марті підозрював, що ті батьки, котрі таки прийшли, і чоловіки, і жінки, оплакували прийдешню загибель і цього сайту також. Зазвичай Марті поїхав би додому платною магістралью. Вжух і вдома. Але тепер це було неможливо через обвал мосту на Отеркрік. Це сталося чотири місяці тому. Проте там і досі не було видно жодного знаку ремонту. Лиш смугасто помаранчеві дерев'яні загородки, котрі й самі вже добряче запелюжилися і вкрилися графіті-тегами. Оскільки магістраль закрилася, тепер Марті мусив їхати до свого дому на Сідар-Корті просто через центр міста, разом з усіма, хто жив в східному передмісті. Через зустріч з батьками він виїхав зі школи в годину пік, о п'ятій, замість звичної третьої, І дорога, що колись забирала у нього – Двадцять хвилин тепер мала з'їсти годину, а то й більше, тому що деякі світлофори також не працювали. Смикання і зупинки всю дорогу, гудіння, вереск гальм, стукання бамперами, махання середніми пальцями. Він десять хвилин простояв на перехресті Мейн і Маркет, тому мав удосталь часу аби помітити рекламний щит на даху будівлі Мидуест-Трасту. До сьогодні на ній рекламували котрусь із авіакомпаній. Дельту чи Саус-Вест Мартін не пригадував котрусами. Цього ж дня екіпаж усміхнених борт-провідниць змінила фотографія місяцеликого чоловіка у окулярах із чорною оправою, Котра пасувала до охайно причесаного чорного волосся. Він сидів за письмовим столом і тримав ручку без піджака, проте з ретельно підтягнутою до коміра краваткою. На руці, що тримала ручку, виднівся шрам у формі півмісяця, котрий з якихось причин не заретушували. Як на марті. Чоловік скидався на бухгалтера. Він весело посміхався до безладного вечірнього дорожнього руху з високого сідала на даху банку. Над його головою блакитними літерами було написано «Чарльз Кранц», а нижче від письмового столу «Червоними літерами – 39 чудових років! Спасибі, Чаку!» Мартін ніколи не чув про Чарльза Кранца, котрого називали Чак. Проте він підозрював, що той мав бути великим ЦБ у мідвест якщо заслужив на пенсійну фотографію на підсвіченому щиті, мабуть, метрів 5 на 15. І якщо він відслужив у них майже 40 років, то фото взяли доволі давнє. Інакше його волосся мало би бути «Сивим, а не чорним. Або відсутнім», – сказав Марті сам собі і провів рукою по власній поріділій копиці. Через п'ять хвилин він добряче ризикнув на головному перехресті у центрі, коли на мить прочинилося віконце. Він просунув туди свій пріос, напружившись в очікуванні удару і, ігноруючи кулак, яким помахав йому водій, що ледве спромігся зупинитися за якихось 10 сантиметрів від дверцят з боку Марті На початку Мейнстріт був ще один затор і був ще один ризикований маневр На той час, коли Марті дістався додому, він уже геть забув про рекламний щит Він заїхав у гараж і натиснув на кнопку, що опускала ворота а тоді цілу хвилину просто сидів, глибоко дихав і намагався не думати про те, що завтра вранці доведеться пройти таку ж саму екзекуцію. Коли магістраль закрилася, вибору не стало. Звісно, якщо він взагалі хоче потрапити завтра на роботу. У ту мить... Взятий через хворобу від гул на один день А він їх накопив достатньо Здавалося йому Найбільш привабливим варіантом І я Буду таким не один Сказав він порожньому гаражу Він знав, що це правда Як писали у Нью-Йорк Таймс Яку він читав з планшета щоранку Коли працював інтернет Не виходи на роботу по всьому світі Досягли Історичного максимуму! Він однією рукою підхопив сто з книг, іншою – свій потертий старий портфель. Той був важким від учнівських завдань, які треба перевірити. Обтяжений таким чином, він виборсався з машини і зачинив двері задом. Власна тінь на стіні, котра наче станцювала якийсь фанкуватий рух, насмішила його так, що він... Розреготався, Той звук налякав його Останніми днями сміх чувся нечасто А тоді Тоді він впустив половину книг на підлогу гаража І це поклало край будь-яким зародкам доброго гумору Він підібрав вступ до американської літератури І чотири короткі романи Наразі він викладав своїм старшокласникам Червону від знаку мужність, А тоді увійшов до будинку. Він заледве встиг покласти все на кухонний стіл, коли задзвонив телефон. Звичайно ж, стаціонарний. Мобільного покриття зараз взагалі майже не стало. Він іноді вітав себе з тим, що зберіг стаціонарний, тоді як багато хто з колег давно від нього відмовився. Оті ті-то люди... Міцно встрягли, тому що провести його за минулий рік стало краще взагалі забути про це Вже швидше магістраль відремонтують, ніж дочекаєшся черги на телефон Та й навіть стаціонарні останнім часом часто вибивало Визначник номера теж не працював Проте Марті був цілком впевнений в тому, хто на іншому боці дроту тому, піднявши слухавку, він сказав «Салют, Феліція! Де ти був?» Запитала його колишня дружина «Я вже годину намагаюся тебе видзвонити» Марті пояснив їй про зустрічі з батьками і довгу дорогу додому «Все гаразд?» «Скоро буде, коли з'їм чого-небудь» «А як ти, Фелі?» «Більш-менш» Але сьогодні було ще шестеро Марті без жодних питань зрозумів Шестеро кого або чого у неї було сьогодні Феліція працювала медсестрою у Центральній міській Де сестринське відділення тепер називало себе суїцид-вартою Ну, прикро це чути «Ознака наших часів!» Він почув з її голосу, що вона знизала плечима, і подумав, що два роки тому, коли вони були ще одружені, шість самогубців за день розтрусили б їй руки і розбили б серце та позбавили сну. Проте виходило, що до всього можна звикнути. «Ти ж, ж п'єш свої ліки від виразки, Марті!» Вона проскочила далі раніше, ніж він встиг відповісти. Я не присікуюсь, не подумай. Я просто переймаюся. Розлучення ж не означає, що твоє здоров'я мене не обходить. Ти розумієш? Так, розумію. І так п'ю. Це була наполовину брехня. Тому що прописаний лікарем Сукралфат стало неможливо дістати. Тому він тепер покладався на Омепразон. Мартій він видав половину правди, тому що йому теж не було байдуже, як вона почувається. Насправді, тепер, після розлучення, вони могли набагато краще розумітися. У них навіть траплявся секс, хоч і не частий, але. але з біса хороший. Ну, але мені. Приємно, що ти запитала. Справді? Так, мем. Він відчинив холодильник. Вибір не широкий, але ще були сосиски, кілька яєць, а ось баночку чорничного йогурту він збереже перекус перед сном. О, ще три банки пива. Добре. І скільки з батьків таки прийшло? Ну, більше, ніж я очікував, але... До повного стадіону далеко Більшості хотілося поговорити про інтернет Їм наче здавалося, що я маю знати, чому він постійно підкладає їм свиню Доводилося весь час нагадувати, що я все ж таки вчитель мови і літератури, а не айтішнік Ти чув про Каліфорнію? Вона стишила голос, ніби видавала велику таємницю Так, чув Титанічний землетрус того ранку, третій за місяць, і набагато сильніший за два попередніх, потягнув ще один великий шмат Золотого Штату в Тихий океан. Хороша новина була в тому, що більшість населення з цієї частини Штату вже було евакуйовано раніше. А погана у тому, що тепер сотні тисяч біженців прямували на схід, перетворюючи Неваду на один із найбільш населених штатів країни. Бензин у Неваді зараз коштував 5 баксів за літр. Тільки готівкою і тільки, якщо заправку ще не вичерпали. Мартів хопив на півпорожню пляшку молока, понюхав і відпив просто з горла, незважаючи на те, що відчув Дещо підозрілий аромат Йому хотілося випити дещо міцнішого Але з гіркого досвіду І трьох безсонних ночей Він знав Треба спершу чимось Вистелити свій шлунок Тому він промовив Цікаво те Що батьки, котрі таки прийшли Більше переймаються інтернетом Аніж з трусами у Каліфорнії Я так розумію це Тому що Хлібні штати досі на місці. Але чи надовго? Я чула, як науковець на NPR казав, що Каліфорнія відчаровується як старі шпалери. Сьогодні у Японії затопило ще один реактор. Кажуть, що він був зупинений і все добре, але я не дуже вірю. Цинічно. Ми живемо у цинічні часи, Марті. Вона дещо повагалася. Дехто. Дехто думає, що в останні часи. І це не тільки релігійні психи. Тепер уже не тільки. Це тобі каже поважний член суїцид варти центральної міської лікарні. Сьогодні ми втратили шістьох. Це правда. Але витягли назад. Вісімнадцятьох. «Більшість завдяки налоксону!» «Але...» – вона знову стишила голос. «Але його запаси стають геть бідненькими!» «Я чула, як головний фармаколог казав, що до кінця місяця вони можуть взагалі закінчитися!» «От лайно!» – сказав Марті, дивлячись на свій портфель. «Скільки паперу треба обробити!» Скільки виправити орфографічних помилок, скільки неправильно поєднаних підрядних і туманних висновків треба підкреслити червоною ручкою. Комп'ютерні милиці, що перевіряють написання і граматику, схоже, не дуже допомагають. Марті тільки подумав про все це, а вже втомився. Слухає, Фелі, мені треба йти, перевірити тести, перечитати твори про... Лагодимо стіну фроста. Думка про нагромаджені в тих творах пісні банальності аж зістарила його. Гаразд, промовила Феліція. Я просто ну, перевіряла зв'язок. Сигнал прийнято, мем. Марті відчинив шафку і витяг пляшку бурбону. Він збирався почекати закінчення розмови, перш ніж наливати. Аби вона не почула булькання і не дізналася, що саме він робить Дружини мають інтуїцію, а в колишніх, здається, просто високоточний радар «Можна сказати, що я тебе люблю?» – запитала вона «Тільки якщо мені можна сказати те ж саме у відповідь» – відповів Марті проводячи по етикетці пляшки з написом «Давні часи» пальцем. Дуже хороша Марка. Особливо для наших часів. Я... я люблю тебе, Марті. І я тебе люблю. Хороше місце для закінчення розмови. Проте вона лишилася на лінії. Марті? «Що, Люба, світ зливається в унітаз, а ми... А ми тільки й можемо сказати «от лайно». Може, ми теж зливаємося?» «Може», – сказав він. «Але Чак Кранц виходить на пенсію, отож, гадаю, в цій темряві є проблиск світла». «Так, тридцять дев'ять чудових років», – відповіла вона, – і настала її черга розсміятися. Він відставив молоко назад. «Ти... ти бачила той щит на даху?» «Ні, я чула рекламу по радіо у тій передачі на NPR, про яку я розповідала». «Ну, якщо на NPR крутять рекламу, це справді кінець світу», – промовив Марті. А вона знову неуважно засміялася. І він зрадів цьому звукові. Скажи, яким робом Чак Кранц заслужив на таку увагу медіа? Він схожий на бухгалтера, і я ніколи про нього не чув. Хто зна? – відповіла вона. Світ повен таємниць. Ти не пий міцного, Марті. Я знаю, ти про це думаєш. Візьми краще пива. Закінчуючи розмову, він не сміявся, проте усміхався. Радар колишньої дружини. Високоточний. Він повернув бурбон давні часи до шавки і натомість узяв пива. Вкинув пару сосисок у воду і, поки вона не закипіла, пішов до маленького кабінету перевірити, чи є інтернет. Інтернет був, та ще й нібито жвавенький, а не такий повзучий, як завжди. Марті зайшов на Нетфлікс, подумав, що міг би передивитися якусь серію «Пуститися берега» або «Дротів», поки буде їсти сосиски. З'явився вітальний екран. Він показував добірку, що не змінилася від учора. А не так давно добірки на Нетфліксі змінювалися мало не щодня. Проте перш ніж він вирішив, кого із поганців хоче бачити, Уолтера Уайта чи Стрінгера Белла, прощальний екран зник. З'явилося слово «пошук» і маленький тривожний кружечок. «Гівно!» – сказав Марті. «От і подивив!» Тривожний кружечок зник. Екран знову ожив. Тільки то... Був невітальний екран Нетфліксу То був Чарльз Кранц Що сидів за обкладеним паперами столом Тримав у руці зі шрамом ручку І посміхався Чарльз Кранц Було написано блакитним над його головою Тридцять дев'ять чудових років Спасибі, Чаку Внизу червоним Хто ти у біса такий, а? Чаки? Запитав Марті Як ти туди потрапив? А тоді, ніби його видих задмухав весь інтернет на свічку на торті Картинка зникла А на екрані лишилися два слова Немає з'єднання того вечора воно не повернулося. Інтернет зник, як і половина Каліфорнії. Першим, що Марті помітив наступного ранку, здаючи задом з гаража, було небо. Скільки часу минуло відтоді, як він бачив таку ясну, незаплямовану блакить? Місяць? «Півтора?» Хмари й дощі іноді мжичило, іноді лило. Вони тепер стали постійними, а в дні, коли хмари розходилися, небо лишалося замиленим через пожежі на середньому заході. Вони обсмалили більшу частину Айови та Небраски і наразі рухалися до Канзасу, гнані шквальними вітрами. Потім він помітив гаса Вілфонга, який насилу плентався вулицею, за кожним кроком підкидаючи стегном чималу коробку з обідом, що звисала з плеча. Гас одягнув легкі літні штани, але з краваткою. Він був наглядачем міського департаменту громадських робіт. Хоч була тільки чверть на восьму, він уже мав втомлений та пригнічений вигляд. Нібито був кінець важкого дня, а не початок нового Але якщо це новий день То чому він йде до свого будинку, що стояв поруч із будинком Марті? А ще Марті опустив вікно Гасе, де твоя машина? У короткому його сміху не було гумору Ха -ха. Припаркована на тротуарі Посередині Мейнстріт Разом із сотнею інших Він різко видихнув Хух Не пам'ятаю, коли я востаннє проходив 5 кілометрів Що, певно, говорить про мене більше, ніж хотілося б знати Якщо ти до школи, друзяко То доведеться їхати по шосе 11 А тоді давати гак ще по шосе 19 Щонайменше 30 кілометрів і там теж буде повно автівок. Може, встигнеш доїхати якраз десь під обід. Хоча я б на це не сподівався. А що трапилося? На перехресті Мейні Маркет відкрилася яма. Здоровинна така. Може, це ті дощі завинили. Ну, а ще, напевно, нестача догляду. Слава Богу, це не моя парафія. На дні тепер лежить не менше двадцяти автівок, а може й тридцять Деякі люди з машин Ах, Він похитав головою Вони вже не вийдуть Господи, промовив Марті Я був там просто вчора ввечері, стояв у заторі Радій, що не нині вранці Можна я залізу до тебе? Трохи посиджу Зморився до сказу, а Дженні, певно, тільки знову лягла. Не хочу її будити, та ще й поганими новинами. А як же сідай? Га сів у машину. Усе погано, друже мій. Лайно погодився Марті. Минулого вечора він казав Фелісії те саме. Виходить, лишається тільки вишкірити посмішку і терпіти. Я особисто не посміхатимусь, сказав Гас. Візьмеш вихідний? Гас підняв руки і опустив їх на коробку з обідом, що стояла на колінах. Не знаю. Може, комусь подзвоню, попитаю, чи ніхто не підвезе, але надії небагато. Ну, якщо таки візьмеш вихідний, то не розраховуй на Netflix чи YouTube. «Інтернет знову здох, і я відчуваю, що це вже востаннє». «Я так розумію, ти знаєш про Каліфорнію», – запитав Газ. «Ну, сьогодні вранці я не вмикав телевізор. Дещо проспав». Він помовчав. «А коли б і не проспав, то все одно не хотів би дивитися, якщо чесно». «Сталося щось нове?» «Ага». Решта теж зникла. Газ трохи подумав. Ну, кажуть, що 30% Північної Каліфорнії ще тримається, І це, думаю, слід розуміти, як десь може 10. Але сільське господарство геть втрачене. Це ж жахливо. Промовив Марті. Звісно, так і було, але замість жаху, паніки чи жалю... Він відчував тільки якесь заклякле сум'яття Можна й так сказати, погодився Газ Особливо, коли середній захід вже обвуглюється А південна половина Флориди стала болотами Придатними лишень для алігаторів Я сподіваюся у тебе у морозильнику і погребі достатньо запасів Тому що тепер усі основні регіони де виробляли їжу, втрачені. В Європі, до речі, те ж саме. В Азії вже голодують. Мільйони загинули. Ха. А ще, кажуть, з'явилась бубонна чума. Вони сиділи перед гаражем Марті і дивилися, як інші люди йдуть пішки від центру. Багато хто в костюмах і краватках. Одна жінка – в гарному рожевому костюмі важко йшла хідником у кросівках, а взуття на підборах несла в руці. Марті пригадав, що її звуть Андреа якась там. Живе вона за квартал чи два від нього. Здається, Фелісія казала, що вона працює в Мідвестрасі. І Бджоли продовжував своє газ. Їм і десять років тому було важкувато Але зараз вони геть зникли Лишилося кілька вуликів у Південній Америці Ніякого більше вам метку, солоденькі А без них запилювати, які там ще лишилося культури Пробач, сказав Марті Він вийшов з автівки і під тюбцем наздогнав жінку у рожевому костюмі Андреа? Е... «Ви Андреа?» Вона обережно розвернулася, піднявши туфлі, ніби готова була в разі потреби відігнати його гострими підборами. Марті розумів. На вулицях цими днями траплялося чимало ледь прикритих одягом персонажів. Він зупинився за півтора метра від неї. «Я чоловік Фелісії Андерсон. Насправді колишній, але... Просто чоловік здалося менш потенційно небезпечним. Я думаю, ви знайомі з Ферлі. А, так. Ми з нею були разом у сусідській варті. Чим я можу вам допомогти, містере Андерсон? Я довго йшла. Моя автівка застряла посеред, здається, вічного затору у центрі, а банк, він похилився. Похилився! Повторив Марті У думках сплив образ похилої пізанської вежі З пенсійним фото Чака Кранца на вершечку Він на краю ями І хоч не провалився, та здається мені дуже небезпечним Його точно спишуть Мабуть на цьому і закінчиться моя робота Хух, Принаймні в центральному відділенні але мені вже все одно. Я тільки й хочу дійти додому і закинути ноги вгору. Е, знаєте, Андреа, мене зацікавив рекламний щит на будівлі банку. Ви його бачили? Хм, як його можна не помітити? Запитала вона. Я ж там працюю. А ще я бачила графіті, вони скрізь. Ми тебе любимо, Чаку. Чак живий. Чак назавжди І реклами по телевізору Справді Марті подумав про те, що бачив минулого вечора на Нетфліксі Перш ніж той вимкнувся Тоді він проігнорував це як набридливу спливну рекламу Ну, принаймні на місцевих каналах Може на кабельних і не так, але ха, в нас їх вже нема Ще з липня у нас теж. Коли він уже почав удавати, що є якісь ми, то здавалося найкращим так і продовжувати. У нас лишилися тільки восьмий і десятий канали. Андреа кивнула. Більше немає реклами про машини, засоби для здоров'я, печінки чи знижки у мебловому салоні. Тільки Чарльз Кранц, 39 чудових років, спасибі Чаку. «Ціла хвилина, а тоді знову якісь записані наперед повтори. Це... це дуже незвично. Але що зараз трапляється звичного? Слухайте, я... я дуже хочу додому». «Цей Чарльз Кранц, він не з вашого банку? Він не виходить на пенсію з банку?» Вона спинилася на мить, а тоді знову посунула додому... Несучи в руці високі підбори, котрі сьогодні їй не знадобляться Може взагалі не знадобляться Я про того Чарльза Кранца зроду не чула Певно він працював у штаб-квартирі в Омасі Але як послухати, що тепер кажуть То Маха, то вже просто велика попільниця Марті дивився, як вона йшла геть Дивився і Гас Вілфон Гас кивнув на похмуру процесію робітників, що поверталися додому. Вони не змогли дістатися до роботи. Не змогли торгувати, розкладати товари, видавати кредити, обслуговувати столики чи доставляти товари. Хе, схожі на біженців, сказав Гас. Еге ж, погодився Марті, дещо схожі. Слухай. «Пам'ятаєш, ти питав про мої запаси їжі?» Газ кивнув. «Ну, то в мене є добрячі кілька банок супу, трохи басматії і рисом макаронної суміші. Мабуть, ще вівсяні пластівці. А в холодильнику, здається, лежать шість заморожених вечер і пів кіло морозива Бен і Джері. Ти начебто не дуже цим переймаєшся». Марті знизав плечима. Ну, а чим воно допоможе? Ха, от бачиш. Це цікаво, сказав Гас. Ми спершу всі переймалися, чекали відповідей. Народ їхав до Вашингтона, протестував. Пам'ятаєш, як вони повалили огорожу Білого дому, а кількох студентів взагалі підстрели? Ага. У Росії був державний переворот, а ще. Чотириденна війна між Індією і Пакистаном. В Німеччині Хух, тепер вулкан. Заради Бога в Німеччині! Ми казали одне одному, що воно минеться. Але поки що кінця і краю не видно, егеш? Ні, погодився Марті. Хоч він і нещодавно прокинувся, а вже почувався втомленим. Не минається, а тільки міцнішає. «А ще... ще ті самогубства!» Марті кивнув. «Фелісія бачить їх щодня». «Тепер, я думаю, самогубців поменшає», сказав Газ. «Люди просто чекатимуть». «Чого?» «Кінця, друже. Кінця всього!» «Хіба не бачиш? Ми тут проходимо п'ять стадій горя!» Нарешті ми дісталися останньої Прийняття Мартін нічого не відповів Не зміг придумати Зараз у людей так мало цікавості А все це? Газ махнув рукою Все це воно прийшло нізвідки. звідки Тобто Ми знали, що довкілля сходить на нівець Думаю, навіть праві твердолоби таємно в це вірили Але тут «Шістдесят різновидів гівна трапилися всі водночас!» Він глянув на Марті майже благально. «Скільки воно вже триває? Рік? Чотирнадцять місяців!» «Так», – сказав Марті. «Десь так. Лайно!» Скидалося на те, що це єдине доречне слово, що може описати ситуацію. Вони почули гудіння над головою і глянули вгору. Великі літаки, що прибували і вилітали з міського аеропорту, тепер траплялися дедалі рідше. Але то, то був малий літачок, що деренчав у незвично ясному небі і вивергав з хвоста білу смугу. Він крутився, петляв, знижувався і набирав висоту, а дим чи, можливо, то був хімікат. Він утворював букви. «Ого!» – сказав Газ, витягуючи шию. «Пише послання в небі. Хех. Я не бачив таких, таких від самого дитинства». «Чарльз», – писав Літачок. «Тоді Кранц». А далі, звісно, 39 чудових років. Перше слово вже почало розвіюватися, коли літачок дописав: "Спасибі, Чаку". "Що це за херня?" сказав Гас. "Ти просто зараз вголос прочитав мої думки", відповів Марті оскільки того ранку він заспав, тож пропустив сніданок. Тепер, повернувшись до будинку, розігрів у мікрохвильовці одну заморожену вечерю, курячий пиріг з ресторану Mary Calendar і переніс її до вітальні, аби подивитися телевізор. Проте єдині два канали, які він зміг налаштувати, показували фото Чарльза Кранца Чака Котрий сидів за столом Із вічно готовою ручкою Марті дивився на нього І їв пиріг А тоді Вимкнув дурнувату коробку І повернувся до ліжка Це здалося йому Наймудрішим Він проспав більшу частину дня І хоч Фелісія йому не снилася Принаймні, такого він не пам'ятав. Проте прокинувся з думкою про неї. Йому хотілося побачити її. А там він вже спитає, чи можна у неї заночувати. Може навіть лишитися. Як там казав Газ, шістдесят різновидів гівна і всі водночас. Ха! Якщо це справді кінець, то він хотів би зустріти його не сам. До Harvest Acres, охайного райончика, де тепер жила Фелісія, було 5 кілометрів. І Мартін не мав наміру ризикувати на автівці. Тож він вдягнув бавовняні спортивні штані, кросівки. Прекрасний полудень чудово підходив для прогулянки. Небо й досі ясніло блакиттю. Вулицями ходило чимало людей. Дехто нібито й насолоджувався сонцем, але більшість просто дивилися собі під ноги. Балакали мало, навіть ті, хто йшов парою чи трійцею. На парк-драйв, одній із основних магістралей східної частини міста, всі чотири смуги було забито автівками. Здебільшого порожніми Марті пропетляв між ними А на іншому боці вулиці Натрапив На підстаркуватого чоловіка У твідовому костюмі І відповідному Фетровому капелюсі Він сидів на бордюрі І вибивав люльку Об стічну канавку Побачивши, що Марті дивиться Сміхнувся Просто відпочиваю Сказав він Пройшов пішки до центру, аби глянути на ту яму і зробити кілька фото на телефон Думав, що котрись із місцевих каналів зацікавиться Але вони всі наче зникли з ефіру Хох, Якщо не рахувати фотографій того кранца, звісно Так, сказав Марті Чак тепер скрізь Ви не знаєте, хто це гадки не маю. Я запитав про це зо два десятки людей. Хех, не знає ніхто. Наш Кранц схожий на якогось вершника апокаліпсису. Марті розсміявся. Куди прямуєте, сер? Запитав він. До Гарвардс-Айкерс. Приємна і відокремлена місцина. Далеченько відбитого шляху. Літній чоловік... Сягнув до кишені і видобув мішечок тютюну та став заново набивати люльку. «Я і сам туди йду. Моя колишня там живе. Можемо піти разом!» Підстеркуватий джентльмен скривився, встаючи. «Хіба, якщо ви не дуже поспішатимете?» Він розпалив люльку і запахкав нею. «Артрит! У мене є від нього пігулки, але...» Що сильніше артрит вгризається, то менше вони діють Лайно, погодився Марті Тоді давайте ви обирайте темп Старий обрав, дуже повільний Його звали Семюел Ярбро Він був власником і керівником бюро ритуальних послуг Ярбро Але моє справжнє захоплення це метеорологія, сказав він Поки був зеленим, мріяв розповідати про погоду на телебаченні Може, навіть на котромусь із центральних каналів Але у них явна схильність до юних жінок із... Він приклав складені чашками долоні до грудей Але я не відстаю Почитую журнали і можу розказати одну дивовижну штуку Якщо ви, звісно, не проти послухати А як же? Вони підійшли до автобусної зупинки з лавкою На спинці лавки був трафаретний напис Чарльз Кранц Чак 39 чудових років Спасибі Чаку Сем Ярбро присів і поплескав місце поруч Марті також сів Дим з люльки Ярбро несло в його бік, але Мартін не нарікав. Та й запах йому подобався. Знаєте, як люди кажуть, що в добі 24 години? Запитав Ярбро. Угу, і сім днів в тижні. Про це знають всі, навіть малі діти. Ну, і всі помиляються. У зоряній добі було 23 години і 56 хвилин. І ще скільки там секунд Було Точно Згідно з моїми розрахунками Правильність утрих я можу підтвердити Я запевняю У добі тепер 24 години І 2 хвилини Знаєте, що це значить? містере Андерсон Марті обдумав запитання Ну Земля обертається Повільніше? Саме так Ярбро витяг люльку з рота І махнув у бік людей, що минали їх, йдучи тротуаром Тепер, коли полудень наближався до присмерку Народу на вулиці ставало менше Безліч людей думають, бо численні катастрофи, що впали на наші голови Мають єдину короневу причину у тому, що ми зробили з довкілля І це не так я, звичайно, першим визнаю, що ми повелися з матір'ю Так, природа наша спільна мати Дуже погано Ми, безперечно, познущалися з неї Якщо не відверто зґвалтували Але на циферблаті великого годинника Всесвіту Ми... Мізерні Мізерні Хех. Ні Що б зараз не діялося Воно набагато більше за деградацію довкілля. Може, у всьому винен Чак Кранц? сказав Марті. Ярбро здивовано глянув на нього. А тоді розсміявся. «Ха -ха, знову про нього, га? Чак Кранс іде на пенсію, а решта населення землі, як і сама земля, іде на пенсію разом із ним, так? Така ваша гіпотеза. Ну, треба ж на щось нарікати, сказав Марті з усмішкою, або на когось. Сам ярбро підвівся, приклав долоню до попереку, потягнувся і скривився. Перепрошую, містера Спока, за неточну цитату, але це нелогічно. Мабуть, 39 років це не малий період у термінах людського життя, майже половина. Але минулий льодовиковий період стався значно давніше, не кажучи вже про епоху динозаврів То що, шаркаємо далі? Вони пошаркали, а перед ними простягалися їхні тіні Марті Подумки дорікав собі за те, що проспав найкращу частину прекрасного дня Ярбро рухався дедалі повільніше коли вони нарешті досягли цегляної арки, що позначала в'їзд до Гарварс ейкерс старий поховальник знову присів. Я, мабуть, подивлюся на захід сонця і почекаю, доки артрит трохи втихомириться. Ви не хочете зі мною? Марті похитав головою. Я, мабуть, піду далі. Ха, провідати колишню, сказав Ярбро. Розумію. Було приємно з вами порозмовляти, містере Андерсон. Марті подався піддарку, а тоді розвернувся. Чарльз Кранц щось знає, сказав він. Я впевнений. Можливо, ви праві, сказав Сем, пахкаючи люлькою. Але сповільнене обертання планети Хех, немає нічого. Вагомішого за це, друже мій! Основна дорога, що бігла через Гарверст Ейкерс, була плавною, обсадженою деревами параболою, від котрої галузилися менші вулички. Засвітилися ліхтарі, нагадавши Марті ілюстрації з романів Дікенса. Їхнє світло було подібне до місячного. Коли Марті підійшов до Ферн-Лейн, на якій жила Фелісія, Йому зустрілася дівчинка на роликах, що граційно виїхала за повороту На ній були мішкуваті червоні шорти і футболка без рукавів з чиїмось обличчям спереду Може, якої рок-зірки чи репера Марті припустив, що їй 10 або 11 І побачивши її, він неймовірно збадьорився. Дівчинка на роликах Що може бути більш нормальним? Такого ненормального дня Такого ненормального року Йоу, сказав він Йоу, погодилася вона Але вправно розвернулася на роликах Певно, наготувавшись тікати, якщо виявиться Що він один із тих незнайомців Про котрих її безперечно попереджала мати Я йду провідати колишню жінку Сказав Марті, лишаючись на місці Фелісія Андерсон. Або, може, вона й повернулася до дівочого прізвища Гордон Вона живе на Фернлейн, будинок 19 Дівчинка крутнулася на роликах без жодного зусилля Марті від такого маневру точно всівся б задом на землю Ага, то я, може, бачила вас раніше? Синій Пріос Так, це я Якщо ви прийшли її навідати, то чого вона вам колишня? Ну, вона й досі мені подобається. Ви не сваритеся? Колись сварилися. А зараз стали колишніми і краще розуміємось. Міс Гордон іноді дає нам імбирного печива. Мені й моєму малому братові Роні. Хм, мені більше подобається Орео, але... «Але дарованому конику в зуби не заглядають, так?» – додав Марті. «Ні, то крикери у формі коників, а імбирне печиво, воно таке кругленьке!» У ту мить ліхтарі вимкнулися, перетворивши головну вулицю на лагуну тіні. У всіх будинках одночасно стемнішало. В місці і раніше вимикали світло, іноді його не було по 18 годин». Але потім воно завжди відновлювалося. Цього разу Марті не був дуже впевнений. Може і відновиться, але в нього виникло відчуття, що електрика, яку він, як і решта людей, все життя сприймав як належне, може зникнути слідами інтернету. От, барахло, промовила дівчинка. Краще йди додому. Сказав Марті Ліхтарі не горять А без них кататися надто темно Містере Усе ж буде добре? Своїх дітей Марті не мав Але він 20 років їх учив Він розумів, що хоч після 16 років Їм слід казати правду Але коли йдеться про таких малих, як ця дівчинка Милосердна брехня – Часто буває ліпшим виходом А як же? Але ж ви гляньте, сказала вона і показала пальцем Він простежив затримтливим пальцем до будинку на розі Фернлайн На еркерному вікні, що виходило на маленький клаптик газону Почало проявлятися обличчя Воно проступило білими лініями і тінями, як еманація на спіритичному сеансі Усміхнений місяць обличчя оправлені чорним окуляри наготована ручка вгорі напис Чарльз Кранс а внизу тридцять дев'ять чудових років Спасибі Чаку Воно скрізь так Прошепотіла дівчинка І вона мала рацію Чак Кранц проступав на вікнах усіх фасадів на Фернлайн Марті розвернувся і побачив криву лінію облич Що тяглася позаду нього вздовж всієї головної вулиці Десятки або й сотні чаків Тисячі, якщо це явище накрило все місто Іди додому Сказав Марті, уже не всміхаючись «Іди до мами з татом, мала! Просто зараз!» Вона поїхала геть Ролики гуділи по тротуару, а волосся розліталося за спиною Він ще бачив червоні шорти, а тоді і вони зникли в згуслих тінях Марті швидко прокрокував туди, де вона зникла Помічаючи усміхнене обличчя Чарльза Кранца на прізвись Кочак у кожнісінькому вікні Чак у білій сорочці І темній кроватці За Марті Ніби стежила армія привидів клонів Він втішився Що місяця не було Бо що якщо Чакове обличчя З'явилося б і на ньому Як би Марті сприйняв Таке Він перестав іти Біля будинку номер тринадцять Решту дороги до маленького бунгало Фелісії на дві кімнати Він пробіг Протупав ногами доріжкою до доганку, постукав у двері Почекав, раптом переконано подумавши, що вона Напевно і досі в лікарні, можливо працює по дві зміни Але тоді з полегшенням почув її кроки Двері відчинилися Вона тримала свічку Тремтливий вогник Освітлював її сполохане обличчя знизу. Марті, слава Богу, ти їх бачиш? Так. На її вікні теж був знайомець. Чак. Усміхнений, схожий на всіх бухгалтерів за всі віки. Людина, яка й мухи не образить. Вони... вони просто з'явилися. Я знаю. Бачив. Це тільки тут? Думаю, скрізь. Думаю, це майже. Але тоді вона обняла його і затягла всередину. І він зрадів, що вона не дала йому договорити останнє слово кінець. Даглаз Бітон. Професор кафедри філософії та релігії у коледжі Ітака сидить у лікарняній палаті і чекає. Чекає, поки помре його зять. Зі звуків чутно тільки мирне піп, піп, піп. Серцевий ритм. І Чакове повільне іде далі натужніше дихання. Більшість апаратури вже вимкнули. «Дядьку!» Дак обертається і бачить у дверях Брайана. І досі в шкільному піджаку із рюкзаком. «Ти раніше прийшов зі школи?» – питає Дак. «Дали дозвіл. Мама написала, що дозволить вимкнути апарати. Вже?» «Так». «Коли?» «Годину тому». «А де мама зараз?» У капличці на першому поверсі Молиться за його душу І за те, щоб її вчинок був правильний, думає Дак Тому що навіть коли священник каже, що так Все добре, нехай Бог дбає про решту Воно все одно здається неправильним Мені треба буде написати їй, якщо здасться, що він Дядько знизує плечима Брайан наближається до ліжка і дивиться на батькове нерухоме біле обличчя. Без окулярів у чорній оправі хлопцеві здається, що його батько ще надто молодий, аби мати сина, котрий вже перейшов до старшої школи. Та він сам наче школяр! Син підбирає батькову долоню і коротко цілує вигнутий півмісяцем шрам на ній. «Такі молоді, як він!» Не повинні вмирати, каже Брайан Він говорить тихо, ніби батько може почути Господи, дядьку Дагу, йому минулої зими тільки виповнилося 39. Іди сюди, посить, каже Даг і плескає по порожньому стільцю поруч із собою Це мамине місце Коли вона повернеться, можеш їй поступитися Брайан скидає рюкзак і сідає Як думаєте, скільки ще? Лікарі кажуть, що він може піти будь-якої хвилини Точно до завтрашнього дня Ти ж знаєш, апарати допомагали йому дихати, так? Крапельниці підживлювали, він... Брайане, йому зовсім не боляче Та частина вже позаду Гліобластома, гірко каже Брайан Коли він розвертає обличчя до дядька, видно, що воно в сльозах. Нащо богові забирати мого тата? Дядьку Дак, поясніть мені. Не можу. Шляхи божі то загадка. До сраки такі загадки. каже хлопець. Загадки нехай лишаються в збірках казочок, там, де й місце. Да, киває і кладе руку на Брайенові плечі. Я знаю, що це важко, малий. Мені теж важко. Але кращого пояснення у мене нема. Життя – це загадка. І смерть теж. Вони замовкають, слухаючи мирне піп, піп, піп. Та сопіння, коли Чарльз Кранц Просто чак для дружини, Шурина і друзів, раз за разом повільно втягує повітря, його тіло виконує останні взаємодії зі світом, і кожен вдих та видих, які удари серця, контролюється занепалим мозком, де ще не завершилося всього кілька процесів. Чоловік, котрий провів все робоче життя у бухгалтерії Міду Зараз підбиває останнє сальдо Невеликий прибуток і значні видатки Банки начебто мають бути безсердечними Але, але його там по-справжньому любили Каже Брайан Вони прислали купу квітів Медсестри розмістили їх у солярій Бо йому тут квітів не можна Що вони собі надумали? що на нього алергія нападе. Він любив там працювати, каже Дак. Може, то було не казано, що на тлі великої картини і йому б ніколи не просудили Нобелівську премію і не видали б медаль свободи. Але він любив ту роботу. Так. І танцювати теж, каже Брайан. Він обожнював танцювати і вмів. Як і мама. Ох, і підпалювали ж вони килим, як вона казала Але ще вона казала, що він танцював краще Так сміється Називав себе Фредом Астером для бідняків А ще малим любив моделі потягів У його зейді була іграшкова залізниця Ну, в його дідуся, розумієш? Ага, каже Брайан я знаю про його Зейді. Він прожив хороше життя Брайане. Але недостатнє, каже Брайан. Він ніколи не проїде Канадою на потязі, як хотів. Він ніколи не побуває в Австралії. Цього він теж хотів. Ніколи не побачить, як я випускаюся зі школи. Йому не влаштують вечірку перед виходом на пенсію де люди виголошують смішні промови і дарують золотий. Він витер очі рукавом піджака. Золотий годинник. Дак стискає племінникові плечі. Брайан говорить, опустивши очі на свої щеплені долоні. Я хочу вірити в Бога, дядько. І начебто вірю, але не розумію, чого так має бути. Чому Бог дозволяє таке? Це загадка. Ви ж крутий філософ. І це найкраще, що ви можете сказати? Так. Тому що смерть руйнує всю філософію. Думає Дак. Знаєш, як кажуть Брайане? Смерть забирає найкращих. І смерть забирає всіх інших. Брайан намагається усміхнутися. Якщо це... Мало мене втішити, то вам слід старатися краще. Даг ніби цього не чує. Він дивиться на зятя, котрий, принаймні в Даговій голові, йому як справжній брат. Подбав про хороше життя для його сестри, допоміг йому відкрити свою справу, і це найменше з усього. Вони разом добре веселилися, проте недостатньо. І схоже на те, що цим... Доведеться вже вдовольнитися Людський мозок має обмеження Він не більш як губчата тканина у кістяній коробці Але розум всередині того мозку безмежний У нього колосальні запаси пам'яті А розмах уяви виходить далеко за нашу здатність її розуміти Думаю, що коли людина помирає, руйнується цілий світ Світ? який вона знала і в який вірила. Подумай про це, малий. На землі мільярди людей, і в кожному з тих мільярдів цілий світ всередині. Землі, створені їхнім розумом. А тепер світ мого тата помирає? А наш – ні, каже Даг і знову стискає племінникові плечі. Наші світи – Проживуть трохи довше, і світ твоєї матері треба бути сильними заради неї, Брайане, настільки, наскільки ми зможемо. Вони замовкають, дивлячись на вмирущого на лікарняному ліжку, і слухаючи піп-піп-піп серцевого ритму і повільні вдихи та видихи чака Кранца. Аж ось вони зупиняються. Груди застигають. Брайан напружується. А тоді груди загонічним хрипом знову починають здиматися. «Пишіть мамі», каже Брайан. «Вже? Зараз?» Так дістає телефон. «Бачу». І пише Повідомлення. «Приходь, сестро!» «Брайан тут!» «Здається, Чак наближається до кінця» Марті з Фелісією вийшли на заднє подвір'я Вони сидять у шезлонгах, що принесли з веранди Електрики не стало по всьому місті І на небі яскраво світяться зорі Яскравіших він не бачив із часів дитинства в Небрасці тоді він мав невеликий телескоп і вивчав всесвіт з вікна на горищі. «Он де орел», – сказав він. Латиною буде «аквіла», а? а он лебідь, бачиш? «Так, а он де полярна зо...» Вона обриває мову. Марті. ти бачив?» «Так», – сказав він. Вона щойно згасла. Дивися, а он і Марс пропав Ха. Прощавай, червоно планета Марті, мені страшно Чи дивився сьогодні на небо Гас Вілфон? А Андреа, жінка, що була з Фелісією в сусідській варті А Семюел Ярбро, поховальник А дівчинка у червоних шортах Зіронько ясна, зіронько рання, нині бачу тебе я востання. Марті, мені страшно. Марті взяв її за руку. Мені теж. Джинні, Брайан і Дак стоять коло ліжка Чака Кранца, узявшись за руки. Вони чекають, поки чак, чоловік, батько, бухгалтер, танцюрист, прихильник детективних серіалів зробить останні декілька вдихів 39 років каже Дак. 39 чудових років. Спасибі, Чаку, Марті з Фелісією. Сиділи, звернувши обличчя до неба, і дивилися, як гаснуть зорі. Спершу по одній, по дві, тоді десятками, а далі сотнями. Молочний шлях зникав у темряві, і Марті повернувся до своєї колишньої дружини. «Я люблю...» Чорнота Дія друга Вулична музика З допомогою свого друга Мака, в котрого є старий фургон, Джаред Френк розставляє свою ударну установку на улюбленому місці на Бойлстон-стріт між Уолгрінс та магазином Епл. У нього на сьогодні гарне перечуття. Четвер, полудень, погода дико розкішна. Вулиця повниться людьми, котрі вже чекають вихідних, а це, це завжди краще, ніж самі вихідні. Для народу полудень у четвер – це чисте і незаплямоване очікування. У п'ятницю після обіду людям уже треба докладати зусиль, аби розважатися. Усе добре? Питає його Мак. Так, дякую. Ха, мені тільки й треба подяки, що мої 10% братику. Мак іде собі. Може до крамниці коміксів або до книгарні Барненд Нову, а тоді до парку Комон читати те, що купив. Мак багато читає. Джаред зателефонує йому, коли прийде час збиратися. І Мак і Джене-фургон. Джаред ставить на землю потріпаний циліндр, затертий оксамит, шарпана і ребриста шовкова стрічка. Він купив його за 75 центів у вживаних товарах в Кембриджі. А перед ним ставить табличку із написом «Чарівний капелюх, сипте щедро, і він подвоїть вам вашу пожертву». Він кидає всередину декілька доларових банкнот, аби люди правильно орієнтувалися, скільки варто кидати. Стоїть тепла, як на початок жовтня погода, і це дозволяє вдягтися так, як йому подобається. Футболка без рукавів із написом «Френк барабанить» спереду, шорти-хаки, посотані високі конверси без шкарпеток, але навіть у прохолодні дні – він зазвичай вислизає з куртки, якщо й вдягає її, тому що хороший ритм дає жару. Джарет розкладає стілець і розминається, простукавши базові серії по всіх барабанах. Кілька людей озираються на нього. Проте більшість просто пропливають повз, занурені у розмову з друзями, плани на вечерю, роздуми про це – Дебо це випити і про те, як ще один день пролетів і подався на те таємниче звалище всіх минулих днів Тим часом, до восьмої вечора, коли зазвичай біля тротуару зупиниться поліційна машина І коп з пасажирського боку вихилиться з вікна і скаже, що пора пакуватися До того часу ще далеко Тоді Саме тоді він подзвонить Макові, а зараз треба заробляти Він встановлює тарілки, хай-хет і креш Тоді додає тронку, бо відчуває, сьогодні для неї слушний день Джаред з Маком працюють на півставки у музичній крамниці на Ньюбері-стріт Проте вдалий день вуличної музики приносить Джареду майже стільки ж до того ж, барабанити на сонячній Болстон-стріт точно краще, ніж нидіти в задурманеній атмосфері музичної крамниці і вести довгі розмови з ботанами, що шукають платівки Дейва Ван Ронка, випущені на лейблі «Фолквейс» або ж «Раритети» «Дед» на пейсливому вінілі. Джареду завжди хотілося запитати у них, де вони були, коли банкрутувала Tower Records. Він не закінчив Джуліардську школу, яку називає, перепрошуючи Кая Кейзера, коледжем музичних мистецтв. Протримався там лише три семестри, але врешті виявилося, що це не для нього. Там хотіли, щоб він думав про те, що хоче робити. Але Джаредове переконання було таке. Ритм – твій друг, а думки – «Твій ворог!» Його коли-неколи запрошують пограти, проте гурти його не дуже цікавлять. Хоч він ніколи цього і не скаже, гаразд, казав двійко разів, коли був дуже п'яний. Хоч він ніколи цього і не скаже, але він думає, що і сама музика теж може бути ворогом. Він рідко думає про такі речі, щойно впіймає свою течію. Коли течія несе, музика стає примарою Тоді важливі тільки ударні Тільки барабани, тільки ритм Він починає розігріватися Спершу легенько у повільному темпі Без тронки, без тома і без ободів Незважаючи, що чарівний капелюх досі лишається порожнім Якщо не рахувати Два його зіжмакані долари І четвертак презирливо вкинутий пацаном на скейтборді Є час Є шлях Як радісне очікування осінніх вихідних у Бостоні Пошук шляху Це тільки половина всієї втіхи Або й більше Дженіс Голідей Прямує додому після семи годин у Пайпер-ен-Пенч. Суне вздовж Бойлстон-стріт з опущеною головою і притиснутою до тулуба сумочкою. Вона може пройти так аж до станції метро Фенвей, перш ніж подумає, а чи не поїхати на ньому, тому що зараз їй хочеться йти. Хлопець щойно урвав із нею 16-місячні стосунки. Якщо не прикрашати, він він просто кинув її, викинув на узбіччя і зробив це в дуже сучасний спосіб текстовим повідомленням. Ми просто не підходимо одне одному. Наступне. Ти завжди Будеш у моєму серці І останнє Друзі назавжди? Окей? Хм. Не підходимо одне одному Це вочевидь означає, що він зустрів іншу І проведе із нею вихідні, збираючи яблука десь у Нью-Гемширі А пізніше вони кублитимуться в якомусь міні-готелі він ані сьогодні, ані коли-небудь іще не побачить Дженіс у чепурній рожевій блузочці й червоній спідничці обмотці. Якщо, звісно, вона сама не відправить йому зараз фото. Із текстом Ось що ти втратив Клятий шматок і смайлик гівна. Усе це сталося. Геть несподівано, ось чому її розтрусило Наче дверима гупнули перед носом, коли вже збиралася увійти Вихідні ще вранці здавалися повними можливостей, а тепер Тепер вони наче вхід до порожньої бочки, що повільно котиться і в яку, хочеш чи ні, доведеться залізти Вона не готова працювати у Piper and Page на вихідних але все ж таки може подзвонити у Мейбелін і спитати, чи можна взяти принаймні ранкову зміну у суботу. У неділю крамниця зачинена. Про неділю краще не роздумувати, принаймні зараз. Друзі назавжди. Щоб ти всрався. Каже вона до своєї сумочки, тому що очі її опущені, і тому що там лежить Телефон із цим ганебним повідомленням. Вона не кохає його і ніколи не обманювалася в цьому. Але це все одно несподівано і незрозуміло. Він був приємним хлопцем, принаймні так їй здавалося. Доволі хорошим коханцем. З ним, як то кажуть, було весело. А тепер їй 22. Її кинули і це повний відстій. Вона думає, що вип'є трохи вина, коли повернеться додому і поплаче Поплакати може бути корисно Терапевтично Може вона поставить один із своїх плейлистів із джазовими оркестрами І потанцює по кімнаті Потанцює сама з собою, як співає Біллі Айдл У школі вона обожнювала танцювати Дискотеки у п'ятницю ввечері «Були часом щастя!» «Можливо, вона зможе відтворити дрібку того юнацького щастя!» «Ні», – думає вона, – «від тих мелодій і спогадів тобі тільки сильніше захочеться плакати!» «Школа була давно, а це справжній світ!» «Світ, в якому хлопці поривають з тобою без попередження!» Вона чує барабани. Вони б'ють за кілька кварталів попереду. Чарльз Кранц. Для друзів просто чак. Він йде по Болстон-стріт у бухгалтерському обладунку. Сірий костюм, синя краватка. Чорні черевики Семюел Вінзор недорогі, але міцні. При боці теліпається портфель. Він не помічає гамірну післяробочу юрбу, що вирує навколо нього Він у Бостоні відвідує тижневу конференцію на тему «Банківська справа у 21 столітті» Його спорядили поїхати від його банку, Мідуестрасту І йому сплатили всі витрати Дуже приємно Не в останню чергу тому що він ще ніколи не бував у Бостоні, бобовому місті. Конференція проходила в ідеальному для бухгалтерів отелі, чистому і досить дешевому. Чаку сподобалися виступи і стенди. Він сам був на одному стенді і мав до закінчення конференції наступного дня в обід з'явитися ще на одному. Але він і не думав проводити вільний час у компанії семидесяти інших бухгалтерів. Вони говорять однією з ним мовою, проте йому подобається думати, що він знає і іншу. Принаймні колись знав, хоч і розгубив якусь частину словникового запасу. Зараз розважливі Семюел і Вінзори вели його на денну прогулянку. Не вельми захопливу, але доволі приємно. Доволі приємно. Це в наші дні немало. Його життя вуще за те, на яке він колись сподівався. Проте він змирився. Він розуміє, що це звуження, природній порядок речей. Надходить час, коли ти розумієш. Ти вже ніколи не станеш президентом Сполучених Штатів. І ти... Погоджуєшся натомість на посаду президента осередку джейсійців Але ж є і світлий бік Дружина, який він бездоганно вірний Та його кмітливий і дуже добродушний син, котрий вчиться в середній школі А ще Чакові залишається жити дев'ять місяців Проте він цього не знає зернята його кінця місця, де життя звужується до останньої точки, посіяні глибоко. Там, куди ніколи не проникне скальпель жодного хірурга, і нещодавно ті зерна почали оживати. І скоро, зовсім скоро вони принесуть чорні плоди тим, хто його проминає. Студенткам у барвистих спідницях, студентам у бейсболках Red Sox, звернутих на потилицю бездоганно вдягненим азіато-американцям із Чайна Тауну, матерям з торбами накупованого ветеранові В'єтнаму, що простягає величезний керамічний кухоль з американським прапором і девізом, під цим знаменом не відступають. Всім їм Чак Кранц мусить здаватися, втіленою Білою Америкою, охайно застебнетою і заправленою у постійній гонитві за доларом. Так, він такий і є. Роботяща мураха, що крокує наперед визначеною стежкою серед хмар коників, які шукають лише насолоди. Проте він ще багато який, тобто був. Він думає про молодшу сестру. Її звали Рейчел. Чи Регіна. Реба. Рене. Він точно не пам'ятає. Він знає лише, що то була молодша сестра-гітариста. У передостанній шкільний рік, задовго до того, як він став роботящою мурахою, що працює в мурашнику під назвою Мидвестраст, Чак був Співаком у гурті під назвою Ретре Вони так називалися, бо грали багато речей із 60-х та 70-х Налягали на британські групи, такі як Rolling Stones, Clash Тому що більшість мелодій у них дуже прості Вони трималися осторонь від The Beatles Пісні яких повнилися чудернацькими звуками на кшталт альтерових септакордів Чаку випало бути солістом із двох причин. Він не вмів грати на жодному інструменті, проте міг співати під музику. А ще його дідусь мав старий джип, яким дозволяв Чакові возити гурт на концерти, якщо тільки не дуже далеко. Насправді, ретри були поганим гуртом, коли починали, і... Просто посереднім, коли розпалися на кінці того навчального року. Але встигли, як сказав колись батько ритм-гітариста, здійснити квантовий стрибок до стерпності. І справді, важко сильно спаскудити, коли граєш чудові речі від Рамонес. Тенор Чака був доволі приємним. У свій непримітний спосіб він не боявся кричати або переходити на фальцет, коли момент того потребував. Проте по-справжньому він обожнював інструментальні відрізки, тому що тоді міг протанцювати через усю сцену як Джаггер, іноді вимахуючи мікрофонною стійкою між ногами у той спосіб, що здавався йому непристойним. Він також вмів робити місячну ходу, котра завжди зривала оплески Ретри були гаражним гуртом Вони іноді проводили репетиції у справжньому гаражі А іноді у підвальній кімнаті для розваг в будинку соло-гітариста У таких випадках гітаристова молодша сестра Рут чи Реган Отож, вона зазвичай спускалася легеньким вистрибом сходами у своїх бермудах. Вона ставала між двома фендерівськими підсилювачами, перебільшено вимахувала задком і стегнами, затуляла вуха пальцями і висолоплювала язика. Якось під час перерви вона підсіла до чака і сказала «Тільки між нами, але ти співаєш так, як старі люди». Шпортаються Чарльз Кранц Майбутній бухгалтер Прошепотів у відповідь Наче ти Щось про це знаєш Срако ти мав п'яча Молодша сестра Пропустила це вуха. Але мені подобається Дивитися Як ти танцюєш Звісно, ти танцюєш як білий Але все рівно Гарно Молодша сестра також біла і також любила танцювати. Іноді після репетиції вона ставила саморобну касету і він танцював з нею. Решта хлопців з гурту гукали, докидали напівдотипи, а вони двоє показували, як вміють робити Майкла Джексона і реготали разом, наче на віженні. Чак думає про те, як учив молодшу сестру Рамону місячної ходи, аж коли раптом почув перші звуки барабанів. Якийсь хлопець вибиває простий роковий ритм, котрий ретри могли грати в часи таких пісень, як «Хэнг Слопі» і «Бранд Нью Каділак». Спершу йому здається, що то в нього в голові Може це початок мігрені Котрі віднедавна почали його діймати Але тоді натовп пішоходів У наступному кварталі Розходиться достатньо Щоб він побачив Хлопчину у безрукавці Що сидів на стільчику І відбивав той Соковитий Старенький ритм В цю мить Чак думає «Де ж ти, молодша сестричка-танцюристка? Де ти, коли ти так тут потрібна?» Джаред працював уже цілих десять хвилин і не отримав за це нічого, крім четвертака, саркастично кинутого до чарівного капелюха пацаном на скейті. Він не може зрозуміти, у чому річ – у четвер після полудня, коли вихідні вже за найближчим рогом, він мав би на цей час мати в капелюсі вже десь під п'ять баксів Йому не потрібні гроші, щоб не голодувати Але людина живе не лише їжею, а й дахом над головою Людина мусить підтримувати у порядку свій образ у власних очах І барабанна вистава на Бойлстоні – це велика частина його образу він на сцені. Він грає. Якщо точніше, це сольний виступ. За вмістом капелюха він визначає, хто врубається у його концерт, а хто – ні. Він крутить пальцями палички, вмощується краще і грає вступ до Май Шарона. Але якось воно не так. Звучить стерильно, неживо Він бачить якогось містера-бізнесмена Той наближається Портфель хилитається, наче короткий маятник І щось у ньому, дітько чи бог знає що Змушує Джареда оголосити про його наближення Він переходить спершу на ритм реггі а тоді на щось плавніше, на подобі С'юзі У Уперше відмиті, коли він пробігся барабанами, щоб розігрітися і оцінити звук установки, Джарет раптом відчуває іскру і розуміє, чому захотів сьогодні встановити тронку. Він починає стукати у неї на слабкі долі, і те, що він вибиває, Перетоплюється на щось дуже схоже На ту стару дудку від Чемпс Текіла Це круто! Течія підхопила його А течія – це, мов, дорога Дорога, якою хочеться йти Він міг би прискорити ритм Додати туди трохи Тома Але він, він стежить за містером-бізнесменом І щось з тим дядьком Явно не так Джаред гадки немає, чому бізнесмен опинився на середині його течії І йому... Йому все одно Іноді просто так буває Течія розповідає історію Він уявляє містера-бізнесмена у відпустці В такому місці, де в коктейль вставляють маленьку рожеву парасольку Може, він із дружиною або з особистою помічницею, попелястою білявкою в бірюзовому бікіні. І вони якраз слухають ось це. Цей барабанчик розігрівається перед вечірнім виступом, ще до того, як навколо нього запалять смолоскипи на бамбукових держаках. Йому здається, що містер-бізнесмен просто промене його і попрямує до свого бізнесменського готелю, що шанси на нову поживу для чарівного капелюха зависли десь між благенькими і взагалі ніякими. Коли він зникне, Джаред перемкнеться на щось інше, він десь тронці спокій. Але зараз, саме зараз він це відчуває, цей ритм правильний. Проте замість того, аби пропливти повз, містер-бізнесмен зупиняється. Він усміхається. Джаред і собі скалиться і киває на циліндр на тротуарі, при цьому не збиваючись з ритму. Містер-бізнесмен його ніби не помічає, він не годує капелюха. Він ставить свій портфель між бізнесменськими черевиками і починає рухати стегнами з боку в бік, підлаштовуючись під ритм. Тільки стегна, тільки стегна, тільки стегна. Все інше лишається нерухомим. Обличчя незворушне, наче він грає у покер. Він ніби дивиться у якусь точку Просто в Джареда над головою Ну ж бо, давай, дядьку Каже якийсь молодик і дзенькає монетками в капелюх Щоб легенько підштовхнути містера-бізнесмена А не як плата за ритм Проте нехай Джаред починає швидкими легкими ударами залучати хай-хети Він дражниця Майже пестить їх. Іншою рукою стукає тронку на слабкій долі, використовуючи педаль, аби додати трохи низів. Виходить приємно. Дядько в сірому костюмі. Схожий на банківського клерка, але... Його гойдання стегнами родом з іншого місця. Він підносить руку і починає вимахувати вказівним пальцем під ритм. На зворотньому боці долоні видно маленький шрам у формі півмісяця. Чак чує, що ритм раптом змінюється, стає більш екзотичним, і на мить майже приходить до тями та йде геть, а тоді, тоді зринає думка. Та до сраки Жоден закон не забороняє Танцювати на вулиці Він відступає від портфеля Щоб не перечепитись А тоді Кладе руки на неспокійні стегна І Джайвово обертається за годинниковою стрілкою Ніби виконує команду кругом Так він робив У ті часи коли його гурт грав Satisfaction. Хтось сміється, хтось інший плескає у долоні, і він розвертається знову, махнувши полою піджака. Він пригадує танці з молодшою сестричкою. Молодша сестричка була чорноротою босячкою, проте в танцях вона могла дати жару. Сам же Чак не давав жару, того загадкового блаженного жару, вже багато років Проте зараз кожен його рух здається бездоганним Він підіймає ногу і крутиться на іншій п'яті Тоді щіплює долоні за спиною, як школяр, котрого викликали до дошки І йде на місці місячною ходою перед своїм портфелем Барабанщик вигукує Ого, батьку, від здивування й захвату! Він набирає швидкості. Переходить від тромки до нижнього тому лівою рукою. Він працює педаллю, не даючи затихнути металевим зітханням хайхетів. Народ збирається. До чарівного капелюха сиплються гроші, металеві й паперові. Щось відбувається. Двоє юнаків. У парних беретах і футболках веселкової коаліції стоять у першому ряді невеличкої юрби. Один кидає щось схоже на п'ятірку до капелюха і кричить «Ану ж, бо, дядьку, давай!» Чака не треба заохочувати. Його вже потягло. Банківська справа у 21-му столітті зовсім вискочила йому з голови. Він звільняє Гудзика на піджаку, Проводить долонями по спині, заправляє великі пальці за пояс, наче бувалий стрілець, і робить видозмінений спліт раз і вгору. Проходить трохи квікстепом і розвертається. Барабанщик сміється і киває. Ох ти і пиріжок, каже він. Ох ти і пиріжок, батьку. Натовп зростає, капелюх повниця. Чакове серце не просто б'ється, воно аж бренить у грудях. Чудовий спосіб дострибатися так до серцевого нападу. Проте нині йому байдуже. Якби жінка його зараз побачила, то з неї б цеглина випала. Проте йому байдуже. Його син би засоромився, але ж сина тут немає. Він приставляє правого черевика до лівої литки, знову розвертається, а тоді... Повертається на середину і зауважує гарненьку дівчину, що стоїть біля хлопців у беретах. На ній ажурова рожева блузка і червона спідниця обмотка. Вона дивиться на нього великими зачарованими очима. Чак простягає до неї руки. Він сміється і клацає пальцями. Ходи, каже він. Ходи сюди, сестричко! Потанцюємо! Джаредові здається, що вона не піде. Вона виглядає сором'язливою. Проте дівчина повільно підходить до чоловіка у сірому костюмі. Можливо, чарівний капелюх і справді чарівний. Танцюйте! Каже один із хлопців у береті, а всі інші починають Підхоплювати той крик і плескають долонями у ритмі, який стелить Джаред. Танцюйте! Танцюйте! Дженіс видає усмішку, яка говорить «Ох, та якого біса!» Кидає свою сумочку до чакового портфеля і бере його за руки. Джаред уриває те, що робив раніше, і... Перетворюється на Чарлі Уотса Молотячи, наче солдат Містер-бізнесмен Крутить дівчиною Кладе руку на її тонку талію Притягаючи до себе Проводить її квікстепом Повз барабани майже дорогу Будівлі Волгрінс Джені відсторонюється Сварить його пальцем, ніби кажучи Диви, який шкідливець А тоді Повертається і хапає Обидві чакові руки Ніби вони тренувалися разом сотню разів. Він робить ще один видозмінений спліт, а вона проскакує між його ногами. Ризиковий рух, котрий розкриває обмотану спідницю до верху, до гарненького стегна. У натовпі кілька разів йойкають, коли вона торкається пальцями однієї руки землі, а тоді вона знову підскакує вгору. Вона сміється. Годі, каже Чак, плескаючи себе по грудях Не можу Вона підскакує до нього і кладе руки на плечі І він все-таки може Він ловить її за талію, обкручує навколо своїх стегон А тоді обережно ставить на хідник Піднімає її ліву руку а вона прокручується під нею, наче розпалена балерина. За ними вже стежить десь сотня людей. Вони заступили весь хідник і висипалися навіть на дорогу. Юрба вибухає новими оплесками. Джаред ще раз пробігається барабанами, б'є в тарілку, а тоді переможно підносить палички вгору. Чак і Дженіс Дивляться одне на одного. Обоє вони задихані. Чакове волосся, яке щойно почало сивіти, прилипло до спітнілого чола. «Що це ми робимо?» – запитала Джейніс. Тепер, коли барабани затихли, вона видається спантеличеною. «Не знаю», – задихано каже Чак, «але це...» «Найкраща штука, що сталася зі мною за... за не знаю скільки часу!» З чарівного капелюха пересипається через край. «Ще!» – гукає хтось. Юрба підхоплює той крик. Піднято немало телефонів, що готові вловити наступний танець. І дівчина має такий вигляд, ніби вона готова. Але вона молода. Чак витанцювався. Він дивиться на барабанщика і хитає головою. Барабанщик киває, показуючи, що розуміє. Чак міркує, скільки народу встигло зреагувати і зняти на відео перший танець. Він міркує, що подумає його дружина, коли побачить це. І син теж. А що? Що, коли відео стане вірусним? Навряд чи, але коли так, то воно докотиться до банку і, і що вони подумають, коли побачать, як їхній представник на конференції у Бостоні Вимахує ногами на Болстон-стріт із жінкою, яка за віком могла би бути його донькою Або, або чиєюсь молодшою сестрою Так, чим він щойно думав? «Ну все, годі народ!» Це подав голос барабанщик. «Нам сьогодні треба вчасно закінчити!» «Так, мені ще додому добиратися», каже дівчина. «Вще не тікайте!» зупиняє їх барабанщик. «Будь ласка!» За двадцять хвилин вони сидять на лапці перед качиним ставком у парку Коммон. Джаред зателефонував Маку, Чак і Дженіс допомогли Чакові спакувати установку і завантажити її у фургон. Кілька людей затрималося, аби привітатися, дати п'ять, додати кілька баксів до переповненого капелюха. Коли вони рушають, Чак і Дженіс сидять поруч на задньому сидінні, а ноги стоять між стосами коміксів. Мак буркоче з-за керма, що вони ніколи не знайдуть місця, аби припаркуватися біля парку Коммон. «Сьогодні знайдемо!» – каже Джаред. «Цей день – чарівний!» І вони дійсно знаходять місце якраз через дорогу від чотирьох сезонів. Джаред перераховує готівку. Хтось навіть кинув п'ятдесят. Можливо, хлопець у береті переплутав з п'ятіркою. Загалом набралося понад 400 доларів Джареду ніколи не випадало такого дня Він на такий не сподівався Відклавши на бік макові 10% Мак наразі стоїть на краєчку ставка і годує качок печивом Джаред починає ділити решту О, ні, каже Дженіс, коли розуміє, що він робить Ні-ні, це твоє Джаред хитає головою. Ні, ділимо порівно. Сам я не назбирав би і половини з цього, навіть якби барабанив до півночі, не кажучи вже про те, що копи ніколи б такого не дозволили. Іноді я збираю 30 баксів у самий вдалий день. В цей час Чак відчуває початок знайомого головного болю, який він знає. Набере особливої сили десь о дев'ятій. Проте справедливість юнака все одно змушує його посміхнутися. Гаразд, мені воно не треба, але мабуть, я таки заслужив. Він простягає руку і плескає Дженіс по щоці, як колись, плескав бруднороту молодшу сестру гітариста. Як і ви. Юна пані Де ви навчилися так танцювати? Запитав учака Джаред Ну, на позакласних заняттях Це називалося Круть і верть у середній школі Проте найкращі рухи Показала мені моя бабуся А ти? Він звертається до Джейніс Майже так само Каже та і червоніє «На дискотеках у школі», – залунав голос Чака. «А ти де таких ритмів набрався, хлопче?» «Сам навчився, як і ви», – відповідає Джаред. «Ви самі були супер, дядьку. Проте кицюня додала цілого нового виміру. Ви розумієте, що ми можемо заробляти цим на життя? Я справді думаю, що ми можемо виступати...» На вулиці прокласти собі дорогу до слави й багатства На якусь одну дику мить Чак справді зважує це і бачить, що дівчина робить подумки те саме Не серйозно, а ніби приміряючи якусь мрію або альтернативне життя Таке життя, де ти професійний бейсболіст або спинаєшся на Еверест, або співаєш дуетом з Брюсом Спрінстіном на стадіонному концерті А тоді Чак сміється і хитає головою Дівчина так само всміється, кладучи свою третину грошей до сумочки Знаєте, каже Джаред до Чака, насправді це повністю завдяки вам Як ви зупинилися переді мною? І через що ви почали рухатися? Чак обдумує це, а тоді знизує плечима. Він міг би сказати, що думав про свій старий аматорський гурт ретри. І про те, як йому подобалося танцювати через усю сцену під час інструментальних уривків. Викаблучуватися, махати мікрофонною стійкою поміж ногами. Проте це... Було не воно. Та й справді, чи танцював він колись із такою живістю і свободою, навіть підлітком, молодим і гнучким, коли не мав нападів головного болю і не мав чого втрачати? «То були якісь чари», – каже Дженіс. Вона хихоче. Не очікувала сьогодні від себе такого звуку. «Плачу так», – а ось хихотіння… Ні. Може, з твого капелюха? Повернувся Мак. Водій. Джарику, треба котитися, бо інакше витратиш свою долю на те, аби сплатити мій штраф за паркінг. Джаред підводиться. Ви двоє точно не хочете змінити свої кар'єри? Ми можемо виступати у цьому місці... Від Бікон-Гіла до Роксбері. Зробимо собі добре ім'я. Мені завтра треба на конференцію, каже Чак. А в суботу я лечу додому. На мене чекають жінка і син. А я не можу робити це сама, каже усміхнена Джейніс. Я буду наче Джинджер без Фреда. Я розумію, каже Джаред. І простягає руки вперед Проте Перш ніж ви підете Ідіть сюди Групові обійми Вони підходять Чак знає, що вони відчувають Запах його поту Костюм доведеться віддати до хімчистки Перш ніж можна буде Знову вдягти його І він Він також відчуває запах їх поту Ну і нехай Йому здається, що дівчина абсолютно точно використала слово. Слово чари. Іноді така штука існує. Небагато, але є. Як тоді, коли знаходиш забуту двадцятку у кишені старого пальто. Вулична музика назавжди, каже Джаред. Чак Кранс... І Дженіс Голідей повторюють за ним. Вулична музика назавжди, каже Мак. Ну що ж, чудово. А тепер, Джарику, рипаємо звідси, поки фея зі штрафом не наздогнала нас. Чак каже Дженіс, що йтиме до готелю Бостон, повз комплекс Пруденшал-центр. Якщо їй у той бік, їй було у той Вона хотіла було йти аж до Фенвея Сердитися на колишнього хлопця І бурмотіти скорботне лайно в сумочку Але передумала Каже, що поїде на метро від Арлінтон-стріт Він проводжає її туди Вони вдвох перетинають парк Уже на горі сходів вона... Обертається до нього і каже «Дякую за танець!» Він граційно вклоняється «Мені було дуже приємно» Він дивиться, доки вона не зникає з очей А тоді повертається на Бойлстон-стріт Іде повільно, бо спина болить Ноги болять, в голові гупає він не пам'ятає випадку, щоб у нього за все життя траплялися такі напади головного болю. Мабуть, якщо так продовжиться, доведеться піти до лікаря. Мабуть, він знає, що це може бути. Але все це потім. Якщо взагалі колись. Сьогодні Сьогодні він думає пригостити себе хорошою вечерею. Чом би і ні. Він заробив. І келихом вина. Трохи подумавши, він змінює вино на воду Евіан. Вино може посилити головний біль. Коли він закінчить вечерю, обов'язково з десертом, тоді зателефонує Джині і розкаже, що наступного дня її чоловік може стати. Інтернет-сенсацією Цього, певно, не станеться Бо просто зараз Хтось точно знімає відео На якому собака жонглює Порожніми пляшками з-під шипучки А хтось інший Увічнює цапа, що курить цигару Проте Все ж таки краще розповісти Все наперед Про всяк випадок Коли він проминає місце Де Джаред встановив барабани до Чака повертаються ті два питання Чому ви зупинилися послухати І чому почали танцювати Він не знає Та й чи зможуть відповіді якось покращити хороше Пізніше він втратить можливість ходити не кажучи вже про танці з сестричкою на Бойлстон-стріт Пізніше втратить здатність жувати І його їжа надходитиме з блендера Пізніше він втратить здатність відрізняти сон від яви І увійде до краю такого сильного болю Що задумається Навіщо Господь створив світ? Пізніше він забуде ім'я дружини Що він пам'ятатиме іноді Це те, як зупинився Впустив на землю портфель І став рухати стегнами під барабанний ритм І в ту мить він подумає, що Бог створив світ для цього тільки для цього Дія перша Я вміщаю множини Чак з нетерпінням чекав, коли в нього з'явиться мала сестричка Мати пообіцяла, що він зможе її тримати на руках, якщо буде дуже обережним Звісно, він і батьків Теж дуже хотів мати, але крижана ділянка дороги на естакаді на шосе ай 95 поклала край цим бажанням. Набагато пізніше уже в коледжі він казатиме дівчині, що на світі нароблено хто з нас скільки книг, фільмів та телепередач, у яких батьки головного героя гинуть в автокатастрофі, але він. Він єдиний з відомих йому людей, з ким це сталося насправді. Дівчина обдумала це, а тоді оголосила вердикт. Я впевнена, таке трапляється постійно. Хоча батьків можуть забирати і пожежі, торнадо, урагани, землетруси і лавини під час відпусток на лижних курортах. Це лише кілька можливостей. І чому ти думаєш, що ти головний герой у будь-чому, крім власних думок? Вона була поеткою і нігілісткою. Їхні стосунки протрималися лише один семестр. Чака не було в машині, коли та полетіла з естакади до гори колесами. Тому що батьки поїхали вечеряти вдвох, а з ним... Сиділи дідусь і бабуся, котрих він на той час все ще кликав «Зейді» і Баббі. Це закінчилося у класі в третьому, коли інші діти почали сміятися з нього, і він перейшов до більш поширених бабусі та дідуся. Елбі і Сара Кранце жили десь за кілометр від них, і було природно, що вони і ростили його після аварії. Коли він став тим, кого, як він вважав, називають сиротою. Тоді йому було сім років. Десь рік або півтора, то була оселя чистого смутку. Кранці не тільки втратили сина і невістку, але також і онучку, що мала народитися всього через три місяці. Навіть ім'я було вже обране – Аліса. Коли Чак сказав, що воно нагадує йому дощ, мати одночасно і засміялася, і заплакала. Він ніколи цього не забув. Звісно, він знав і матерених батьків, що літа їх відвідував, але вони чомусь були йому майже чужі. Вони багато телефонували після того, як він став сиротою. Дзвінки на тему, як життя, як школа. А ще він продовжував навідувати їх влітку, коли Сара, бабі, бабуся, возила його туди на літаку. Але материні батьки залишилися чужинцями, що жили в далекій омасі. Вони надсилали йому подарунки на день народження та на різдво, Останнє особливо тішило, бо бабуся з дідусем різдво не відзначали. Проте в іншому він продовжував вважати їх зовнішнім колом, так як вчителів, тих, хто залишається позаду, коли він переходив у старший клас. Чак почав скидати метафоричне жалобне вбрання першим природно потягнувши її дідуся із бабусею старих, але недавніх, з глибини їхнього горя. Настав час, коли Чакові виповнилося десять, і вони повезли хлопця до Дисней Ворду. У них були суміжні номери в готелі «Лебідь». Двері між кімнатами вночі лишалися відчиненими, і Чак лише нь раз почув, що бабуся плаче. Здебільшого ж вони там розважалися Вони привезли частку цих приємних почуттів із собою додому Ча кіноді дічув, як бабуся Мугикує в кухні або підспівує пісням на радіо Після аварії вони часто замовляли їжу з собою А сміттєві контейнери повнилися дідусевими пляшками спід Будвайзера Але в рік після Дисней Ворлду Бабуся знову почала готувати. Хороша їжа додала ваги колись худорлявому хлопцеві. На кухні їй подобалося слухати рок-н-рол, музику, котру Чак радше вважав би надто молодою для неї, але котра їй явно подобалася. Якщо Чак заходив на кухню у пошуках печива, або, може, сподівався насипати собі коричневого цукру на скипку хліба. Бабуся завжди схильна була простягнути до нього руки і почати клацати пальцями. «Потанцюй зі мною, Генрі!» – казала тоді вона. Його звали Чак, а не Генрі, але він зазвичай не відмовлявся. Вона навчила його джитербагового кроку і кількох гібридних рухів. Казала, що є ще багато інших, проте спина в неї вже надто рипуча, щоб на них наважуватися. Але я можу тобі показати, сказала вона однієї суботи і принесла з блокбастера стосик прокатних відеокасет. Серед них були «Час Свінгу з Фредом Астером і Джинджер Роджерс, «Весайська історія» і улюблене кіно Чака, «Співи», під дощем, де Джин Келлі танцював з ліхтарем. «Ти міг би навчитися цих рухів?» казала вона. «У тебе справжній природній дар, малий!» Якось вони пили чай з льодом після особливо енергійного підходу до пісні Джекі Уілсона. І Чак запитав її, якою вона була в старшій школі. «Я була куситою», сказала вона «Тільки не кажи, Зейді, що я так казала Він у нас дуже старорежимний» Чак не розповів І він ніколи не ходив до купола на даху Тоді ще не ходив Звісно, він питав про нього не раз Що там було видно з високого вікна? Чому кімната у куполі завжди замкнена? Бабуся казала, що там підлога ненадійна, і крізь неї можна провалитися. Дідусь казав те саме, що там нічого немає через гнилу підлогу. Ну, а видно з тих вікон тільки торгівельний центр. Велике діло. Він казав так аж до одного вечора, саме перед Чаковим одинадцятим днем народження Коли видав йому Принаймні Частину Правди Усі знають, що випивка Не допомагає тримати таємниці А після смерті сина Невістки і майбутньої онучки Аліси Елбі Кранц Пив чимало Йому напевно краще було би Купити частку акцій Анго Зербуш, ось так багато він пив. Він міг дозволити собі це, бо вже вийшов на пенсію, був комфортно забезпечений і дуже пригнічений. Після подорожі до Дисней його пиття вщухло до келиха вина або склянки пива за бейсболом. Здебільшого. Коли не коли, спершу раз на місяць. Далі, раз на кілька місяців, дідусь, як то кажуть, ослабляв комір Завжди вдома, ніколи не роблячи зайвого галасу. Наступного дня він рухався повільно і мало їв до обіду, а потім повертався до норми Одного вечора, коли дідусь Елбі дивився, як ямки втоптують його улюблений ред-сокс у глину і вже добряче розібрав другу пачку Бадвайзера на шість бляшанок Чак знову завів розмову про купол Здебільшого просто, аби бодай про щось поговорити Сокс відставали на дев'ять очок Тож гра вже не дуже тримала його увагу Біюсь об заклад, звідти видно і далі за Вестфорд Мол Сказав тоді Чак Дідусь подумав трохи а тоді заглушив звук пультом, урвавши рекламу місяця знижок від Форда. Якщо ти підеш туди, то можеш побачити набагато більше, ніж хотів би, сказав він. Ось чому там замкнено, хлопчику мій. Чак відчув. Як легенький і не зовсім неприємний холодок пробіг спиною. І в його думки негайно вскочили Скубіду з друзями, які ганялися за різними страхіттями на фургоні таємниця. Він хотів спитати дідуся, що саме той має на увазі, але його доросла частина, що не зовсім присутня в десять років, але, котра вже почала зрідка подавати голос, підказала. Треба мовчати Мовчати і Чекати Ти знаєш, у якому стилі Споруджено цей будинок Чаки? У Вікторіанському Сказав Чак Саме так І то не в псевдо-Вікторіанському Його збудували У 1885 році І відтоді Кілька разів переробляли Проте Купол на даху був від самого початку Ми з твоєю бабі купили його, коли поперла наша взуттєва справа І він дістався нам за казкову ціну Ми прожили тут від 1971 року І за цей час я не був на тому клятому куполі більше п'яти разів Тому що там підлога гнила? Запитав Чак і з чарівною, як він сподівався, невинністю Тому що там повно привидів, сказав дідусь І Чак знову відчув той холодок Цього разу вже не такий приємний Хоча дідусь міг і жартувати Цими днями він, він іноді справді жартував Для нього жарти були тим самим, чим для бабусі танці він перехилив банку пива, відригнув. Його очі, коли він глянув на Чака, були червоними. «Привидів прийдешнього Різдва! Ти пам'ятаєш цю історію, Чакі?» Чак пам'ятав. Вони дивилися Різдвяну пісню щороку у переддень Різдва. Хай не відзначали саме Різдво нічим іншим, але, але це не значило, що він... Не зрозумів дідуся «З малим Джефрі то сталося дуже швидко», Сказав дідусь Він дивився на телевізор Чакові здалося, що дідусь не бачив його по-справжньому А те, що трапилося з Генрі Пітерсоном Тут минуло більше часу Чотири або п'ять років На той час я вже майже і забув що там бачив? Він тицьнув пальцем у стелю Я сказав після того, що ніколи більше туди не піду І шкодую, що сталося інакше Через Сару, твою баббі. І хліб Очікування, Чаки Ось що найважче Сам розумієш, коли на кухні прочинилися двері то була бабуся. Вона повернулася від місіс Стенлі, сусідки через дорогу. Бабуся носила їй курячий бульйон, тому що місіс Стенлі була заслабла. Принаймні, бабуся так сказала, але навіть ще не одинадцятирічний Чак добре розумів. Була і інша причина. Місіс Стенлі знала всі сусідські чутки – Ох, вона і балакуча, казав про неї дідусь І вона дуже любила ними ділитися Бабуся переказувала всі новини дідусеві Зазвичай спровадивши при цьому Чака з кімнати Але це не значило, що він з іншої кімнати нічого не чув А хто такий Генрі Пітерсон, дідусю? запитав Чак Проте дідусь почув, що дружина повернулася. Він вирівнявся в кріслі, відставив у бік банку Бадвейзера. «Ти диви!» – скрикнув він, стерпно зімітувавши тверезість. «Сокс поставили на всі бази!» Але це абсолютно не обмануло бабусю. У першій половині восьмого інінгу бабуся послала дідуся до Гоумарту в зоні, в кінці вулички, щоб купити молока для чакових пластівців вранці. І навіть не подумай брати машину! Пройдися! Вивітрися трохи! Дідусь не сперечався. Він рідко брався сперечатися з бабусею, а коли й намагався, це виходило в нього не дуже добре. Коли він пішов, бабуся, бабі, сіла біля чака на диван... І обійняла його рукою. Чак зручно примостив голову на підкладене плече. Про яких-то він потякав привидів? Про тих, що в куполі? Ем, так. Брехати не було сенсу. Бабуся таке нараз впізнавала. А вони там є, бабусю? Ти їх бачила? Вона пирхнула. Ха! А ти як думаєш, гентелю? Пізніше Чак усвідомить. То була не відповідь. «Я б не дуже дослухалася до твого Зейді. Він людина добра, але іноді п'є дещо більше, ніж треба. Ну а тоді всідається на своїх улюблених конячок. Ти ж знаєш, про що я кажу». Чак знав. «Ті конячки Ніксона треба посадити». Фейгелі захоплюють американську культуру і перефарбовують її урожеве. Конкурс Міс Америка, котрий дуже подобався бабусі, є по суті своєю виставкою-ярмарком м'яса. Але до цього вечора він ніколи нічого не говорив про привидів у куполі. Принаймні Чакові. Бабі, а що то був за малий у родини Джеффері? Вона зітхнула. То дуже сумна штука, хлопчаку. Це був її маленький фірмовий жарт. І чак це знав. То сумна штука, він жив за квартал звідси. Його збив на смерть п'яний водій, коли він вибіг на дорогу за м'ячиком. Це сталося вже давно. Якщо дідусь сказав, що побачив це раніше, аніж воно сталося. Він помиляється або вигадує, хех, так як свої жарти Бабуся знала, коли Чак казав неправду А того вечора Чак дізнався, що ця здатність працює в обидва боки Її видало те, як вона перестала дивитися на нього і відвела очі до телевізора Ніби там було щось цікаве, тоді як Чак знав Бабуся абсолютно байдужа до бейсболу і навіть до вирішальних ігор за чемпіонство Він просто надто багато п'є, сказала бабуся Розмова на тому скінчилася Може і так Певно, що так, але... Після того Чак боявся купола з його замкненими дверима, до яких вели всього... Шість вузьких сходинок, освітлених єдиною голою лампою, котра звисала з чорного дроту Проте страх і цікавість – це брат і сестра І після того вечора, коли дідуся і бабусі десь не було Іноді він підбурював себе зробити ті шість кроків Він навіть торкався навісного замка Сахався, коли той грюкав Звук міг стривожити замкнених всередині привидів А тоді поспіхом збігав зі сходів, озираючись на двері через плече Було легко уявити, як замок ламається, падає на підлогу Як двері зі скрипом прочиняються на закляклих завісах Якби так сталося, він думав, що міг би навіть померти від жаху. А от підвал був анітрохи не страшний. Його яскраво освітлювали флюоресцентні лампи. Продавши взуттєві крамниці і вийшовши на пенсію, дідусь проводив внизу дуже багато часу, працюючи з деревом. Там завжди солодко пахло тирсою. В одному кутку, далеко від рубанків, шліфувальників і стрічкової пилки яких чаку було заборонено торкатися? Він знайшов коробку зі старими дідусовими книжечками про братів Гарді. Вони були старенькі, але непогані. Одного дня він читав на кухні зловісний вказівник, чекаючи, поки бабуся витягне з печі партію печива. Аж тут вона вихопила книгу в нього з рук. Ти здатен на краще. Сказала вона. Пора вже переходити до сильнішої ліги, хлопчаку. Почекай, но. Та я ж тільки дістався до хорошої частини, сказав Чак. Вона пирхнула Тільки єврейські баббі по-справжньому володіють усіма нюансами цього звуку. У таких книжечках немає хороших частин сказала вона. І забрала її. А повернулася за декілька хвилин із убивством Роджера Ейкрода. «Оце хороший детектив!» сказала вона. «Жодних тобі пришелепкуватих підлітків, що катаються на драндулетах. Вважай це вступом до справжнього письменства!» Вона якусь мить подумала і додала. «Ну...» Це не сон Беллоу, але непогано. Чак почав читати, аби догодити бабусі, але скоро його затягло. На одинадцятому році життя він прочитав майже два десятки книг Агати Крісті. Він спробував кілька разів про міс Марпл, але Еркюль Пуаро з метушливими вусами і маленькими сірими клітинами був йому набагато миліший. Пуаро страшенно метикуватий дядько. Одного дня на літніх канікулах Чак читав «Вбивство у Східному експресі» в гамаку на задньому дворі і ненароком глянув вгору на вікна купола. Задумався, як би підступив до їх таємниці мсье Пуаро. Ага, подумав він, а тоді додав. Воля! І це було значно краще. Коли бабуся наступного разу зробила кекси з чорницями, Чак запитав, чи можна віднести декілька місіс Стенлі. Дуже дбайливо з твого боку, сказала бабуся. Чом би й не віднести? Тільки не забудь, подивитися в обидва боки, як будеш переходити дорогу. Вона завжди казала йому це, коли він кудись йшов. Тепер, коли до діла взялися маленькі сірі клітини, він замислився, чи не думає вона при цьому про того самого Джеффері. Бабуся була пухкенька і набирала пухкості далі. Але місіс Стенлі Переважала її вдвічі То була вдова, що Коли ходила, то сопіла Як діряве колесо І наче завжди носила Один і той самий рожевий халат Чак відчув Неясну провину За те, що приніс пундиків Котрі тільки додадуть Їй товщини Але йому Вельми потрібна була інформація Вона подякувала За кекси і спитала, в цьому він був майже впевнений заздалегідь, чи не хотів би він сам з'їсти одного кекса з нею на кухні. Я їй чаю заварю. Дякую, сказав Чак. Я не п'ю чай, але від склянки молока не відмовлюся. Коли вони сіли на кухні за столик, залитий помінню червневого сонця, місіс Стенлі... Запитала, якся мають Елбі та Сара. Чак, розуміючи, що все сказане на цій кухні розійдеться вулицею вже до кінця дня, сказав, що все добре. Але Пуаро говорив, що, аби трохи отримати, треба трохи дати. Тому Чак додав, що бабуся збирає одяг для лютеранського притулку бездомних. «Твоя бабуся просто свята!» Сказала місіс Стенлі. І вочевидь вона була розчарована, що оце і все. «А як твій дідо?» і Йому лікар вже подивився ту штуку на спині. «Ага», – сказав Чак. Лікар видалив і відправив на тести. Виявилося, що воно не злоякісне. «Ох! Ну, слава Богу за це!» «Так!» погодився Чак. Трохи давши, він подумав, що тепер має право отримати. Він недавно балакав з бабусею про когось на ім'я Генрі Пітерсон. Я так зрозумів, що той помер. Чак був готовий до невдачі. Вона могла ніколи й не чути про Генрі Пітерсона. Але місіс Стенлі Зробила такі великі очі, що Чак справді злякався, чи вони не повипадають. А тоді вхопилася за шию так, ніби там застряг шмат чорничного кекса. Ой, то було так сумно, так жахливо. Він був бухгалтером і працював з рахунками твого батька. Ну і інших компаній теж. Вона нахилилася вперед, і її халат відкрив Чаковому погляду такі великі груди, що вони здавалися галюцинацією Вона продовжувала тримати себе за шию Він убив себе, прошепотіла вона Повісився Він що, розтрачував гроші? запитав Чак у книгах Агати Крісті було немало розтратників, а ще шантажистів. «Що? Та ні, на Бога, ні!» Вона стиснула губи, ніби силувалася втримати щось недоречне для вух такого безвусого юнака, що сидів напроти неї. Якщо так і було насправді, то її природна схильність розказувати все і всім таки переважила. Його жінка вона втекла з молодшим чоловіком, таким, що ледве доріс голосувати, а вона на той час вже надгризла п'ятий десяток. Ну, і що ти про це думаєш? Єдина відповідь, на яку спромігся тієї миті чак, була Ого. Ну і цього нібито вистачило. Уже вдома. Він взяв записника з полиці і хутенько занотував Де, тобто дідусь, бачив привида малого Джеффері незадовго до його смерті Бачив привида Г. Пітерсона за чотири чи п'ять років до його смерті Чак зупинився і стурбовано пожував кінець ручки він не хотів писати те, що було на думці, але відчував, що хороший детектив мусить. І він написав «Сара і хліб! Чи бачив він у куполі привид бабусі?» Відповідь здавалася очевидною. Чому ж іще дідусь говорив – про те, як важко чекати. Ну, тепер я теж чекаю, подумав Чак. І сподіваюся, що все це просто безглузда маячня. Останнього дня в шостому класі міс Річардс, приємна молода ідеалістка, яка гадки не мала про те, як підтримувати дисципліну, і навряд чи довго протрималася б у системі шкільної освіти Намагалася читати Чаковому класу Кілька строф із «Пісні про себе» Волта Уітмена Виходило не дуже Учні бешкетували Не хотіли поезії Вони хотіли втекти в літо Котре стелилося перед ними на найближчі кілька місяців Чак почувався так само Радо плювався паперовими кульками або показував майку Ейдербі середнього пальця, коли міс Річардс опускала очі в книгу Але один рядок встромився йому в голову і змусив сісти рівніше Коли урок нарешті скінчився і дітей відпустили, він затримався Міс Річардс сиділа за столом і здувала що чола пасмо волосся Побачивши Чака, що стояв біля неї, вона втомлено посміхнулася. «Непогано зайшло, як гадаєш?» Чарлі умів розпізнавати сарказм, навіть легенький і спрямований на того, хто говорить. Врешті-решт він єврей, нехай навіть наполовину. «Що значить його рядок? Я великий?» «І вміщаю множини!» Її усмішка налилася життям. Вона підперла голову маленьким кулачком і глянула на нього гарними сірими очима. «А ти сам як думаєш?» «Усі люди, кого він знає?» – припустив Чак. «Так», – погодилася вона. «Але, можливо, він має на увазі навіть більше за це». Нахилися сюди Він нахилився до її столу На якому поверх класного журналу Лежав збірничок Американські вірші Вона дуже легенько Приклала долоні до його скронь Долоні були прохолодні Відчуття було Таке прекрасне Що йому довелося придушувати Тремтіння Що тут у мене в долонях? Тільки люди яких ти знаєш? Більше, сказав Чак. Він думав про матір, батька і дитину, Котру так і не випало потримати на руках. Аліса звучить як дощ. Більше, повторив він. Спогади. Так, промовила вона. Усе, що ти бачиш, усе, що ти знаєш, «Цілий світ, Чаки! Літаки в небі, люки в асфальті з кожним роком ти проживаєш, і світ у твоїй голові збільшується, чіткішає, стає детальнішим і складнішим, розумієш?» «Здається, так», – сказав тоді Чак. Його приголомшила думка, що в його тендітній черепній чаші міститься цілий світ. Він подумав про малого Джефері, збитого на вулиці Про Генрі Пітерсона Батькового бухгалтера Що звисав мертвий з мотузки Йому про це частенько снилися Кошмари Їхні світи згасли Як у кімнаті Коли клацаєш Вимикачем Міс Річардс прибрала руки Вона нібито стривожилася Усе гаразд, Чакі? Так Сказав він «Тоді біжи собі Ти хороший хлопець Мені подобалося працювати з тобою в класі Він пішов до дверей, але там розвернувся «Міс Річардс, а ви вірите у привидів?» Вона на мить замислилася «Я вірю, що спогади – це і є привиди Але вірити в страховидло, що Пурхає коридорами з замків Хех. Думаю, вони існують тільки в книжках і кіно А ще, мабуть, у куполі дідусевого будинку Подумав Чак Приємного тобі літа, Чакі Чакі справді насолоджувався літом аж до серпня Коли померла бабуся це сталося далі вулицею, на людях. Це було дещо непристойно, але принаймні то була така смерть, про яку люди на похороні могли впевнено сказати. Слава Богу, не мучилася. Інша чергова фраза, вона прожила довге і повне життя, була не повністю в зеленій зоні, тому що Сара Кранц так і не досягла середини сьомого десятка Хоча уже добряче наблизилася Будинок на Пілчарт-стрит знову наповнився чистим смутком Але цього разу не було жодної подорожі до Дисней Ворлду Яка позначила початок відновлення Чак знову почав називати бабусю Баббі Принаймні, подумки І багато вечорів засинав у сльозах Іноді він шепотів Бабі, мені сумно без тебе, бабі Я тебе люблю Він так шепотів, аж доки його нарешті не забирав сон Дідусь носив жалобну стрічку і втрачав вагу Він перестав жартувати і став виглядати старшим за свої сімдесят років Проте Чак відчував, або йому так здавалося, що в дідусеві було якесь певне полегшення Якщо так, то Чак розумів, коли боїшся кожнісінький день, а тоді те страшне нарешті стається Далі неминуче має прийти полегшення від того, що страх очікування закінчився Правда ж? Після її смерті він не підіймався Сходами до купола Він не підбурював себе торкатися Замка, але одного дня Таки сходив до Гоу Марту Вже незадовго до того Як піти до сьомого класу У середню школу Айкер Парк Він купив шипучки Батончик Кіткат А тоді запитав у продавця Де стояла та жінка У якої стався удар Яка померла Продавець Надмірно татуйований хлопець 20 з чимось років і з прилизаним назад білявим волоссям неприємно риготнув хе ха, ха малий, розпитувати про таке троха лячно Ти вирішив ще з малку скидатися на серійного вбивцю, чи як? То була моя бабуся, сказав Чак Моя бабі Я був у громадському басейні, коли це сталося Прийшов додому, погукав її, а дідусь сказав, що вона померла. Це стерло усмішку з обличчя продавця. Ох, чуваче, пробач, це сталося он там, у третьому проході. Чак пішов до третього проходу, вже знаючи, що він там побачить. «Вона саме брала хліб», – сказав продавець. «Скинуло на землю майже все, що було на полиці, коли падала. Вибач, якщо це зайва інформація». «Та ні», – сказав Чак. А сам подумав. «Цю інформацію я вже мав». На другий день... У середній школі Чак пройшов дошку оголошень біля вчительської, а тоді повернувся до неї. Поміж плакатами про спортивну групу підтримки, оркестри і відбори до спортивних команд на осінній сезон, був один, що зображав хлопця й дівчину у танці. Він високо тримав руку, аби вона могла прокрутитися під нею. «Навчись танцювати!» Говорилося над усміхненими дітьми веселковими літерами. А нижче приєднайся до круть і верть. Скоро осіння дискотека. Покажи, що можеш. Дочака прийшов болючий ясний спогад. Бабуся на кухні простягає до нього руки, клацає пальцями і каже. «Потанцюй зі мною, Генрі!» Того дня він пішов до спортзалу, де його і ще дев'ятьох інших несміливців гаряче привітала міс Рорбахер, вчителька фізкультури у дівчат. Чак був одним із трьох хлопців. Решта семеро дівчат були всі вищими на зріст. Один із хлопців, Пол Малфорд, спробував вислизнути, щойно зрозумів, що він – Найнижчий з усіх Тому що не мав жодної волосинки Понад свої метр п'ятдесят Міс Рорбахер Наздогнала його і затягла назад Весело регочучи Ні-ні-ні Сказала вона Теперечка ти мій І він таки Став її Як і всі Решта Міс Рорбахер була демоном танців і ніщо не могло її спинити Вона врубила бумбокс і показала їм вальс Його Чак знав Ча-ча-ча Чак і його знав Основні переступи Чак знав їх всі А тоді сам був Її Чак не знав Але коли містер Рорбахер поставила текілу від Чампс і показала основні рухи Він миттю вхопив ідею І закохався в неї Він з великим відривом був Найкращим танцюристом у їх маленькому клубі Тож містер Бахер здебільшого ставила його З невиправними дівчатами Він розумів, це для того, аби допомогти їм навчитися І тому не виридував Хоча це було якось нудно Однак наприкінці 45 хвилин демон танців виявляла милість і ставила його з Кет Маккой, восьмикласницею і кращою танцюристкою з дівчат. Чак не очікував романтики. Кет була не тільки розкішна, але й переважала його зростом на цілих 10 сантиметрів. Проте він обожнював з нею танцювати, і почуття ці були взаємними. Стаючи разом, вони ловили ритм і наповнювалися ним. Дивилися одне одному в очі. Їй доводилося дивитися вниз, що було дещо прикро, але нехай. І вони разом сміялися від радості. Перш ніж відпустити дітей, міс Рорбахер розбивала їх на пари. Чотирьом дівчатам доводилося танцювати одна з одною. Розбивши їх на пари, вона казала танцювати, що заманеться. Поволі вони позбувалися внутрішніх тягарів та перешкод і танцювали дедалі краще, хоч більшості з них ніколи не судилося показати себе на копакабані. Одного дня, це було у жовтні, десь за тиждень до осінньої дискотеки, містер Бахер поставила біллі джин. «Дивіться!» – сказав Чак і показав доволі стерпну місячну ходу. Діти огокнули. У міс Рорбахер відкрився рот. «О, Боже!» – сказала Кет. «Покажи, покажи, як ти це зробив!» Він повторив. Кет спробувала, але ілюзія ходи в інший бік не складалася. «Та ти скинь взуття!» – порадив Чак. «Спробуй у шкарпетках!» Ковзай! Кет послухалася. Стало набагато краще, і всі зааплодували. Тоді спробувала містер Бахер, а далі і всі забігали місяцем, мов, навіжені. Вийшло навіть у Ділана Мастерсона, найменш вправного з них. Круті верть того дня закінчили заняття на півгодини пізніше. Чак і Кейт ішли разом. Нам треба буде зробити це на дискотеці. Сказала вона Чак, котрий не планував туди йти Зупинився і глянув на неї Звівши брови Це не побачення, чи що? Поспіхом вела далі Кет Я зустрічаюся з Дагі Вентвортом Чак про це знав Але Але це не значить, що ми Не можемо показати їм Кілька крутих штучок Мені дуже хочеться, а тобі? Не знаю Сказав Чак я набагато нижчий. Думаю, люди сміятимуться. Ну, про це я подбаю, сказала Кет. У мого брата є пара з кубинськими підборами. Думаю, тобі підійдуть. У тебе великі ноги для такого низького хлопця. Дякую на добрім слові, сказав Чак. Вона засміялася і по-сестринськи обійняла його. На наступну зустріч Круть і Верть Кет Маккой принесла братових кубинців. Чак, котрий уже і так зносив напади на свою мужність за відвідування танцювального клубу, був готовий їх зненавидіти, але полюбив з першого погляду. Підбори були високі, носаки гострі, а чорні вони були, як глупа московицька ніч. Виглядали, як ті, що їх у свої часи носив Бо Дідлі. Нехай справді вони були трохи завеликі, але до вузьких носачків вони напхали туалетного паперу, тому стало зручно. А найкраще з усього... Ох, які ж вони були гладенькі! Під час вільного танцю, коли міс Рорбахер поставила... Карибеан Квін, підлога спортзалу здалася йому льодом. «Пошкрябаєш підлогу, і прибиральники надають тобі позаду», сказала тоді Теммі Андервуд. Мабуть, вона мала рацію, але він нічого не пошкрябав. Він був для цього надто легкий на ногах. Чак- Пішов на осінню дискотеку одинаком, проте це обернулося на краще, бо всі дівчата з круть і верть хотіли танцювати з ним. Особливо Кет, тому що її хлопець Дагі Венворд мав до танців дві ліві ноги. Тож більшість часу проводив разом зі своїми друзяками біля стіни, де вони сьорбали пунш, дивилися на танцівників і... Гордовито посміхалися. Кет увесь час питала, коли вони утнуть свій номер. Проте чак щоразу стримував її. Він сказав, що впізнає доречну мелодію, коли почує її. Він думав про свою баббі. Десь о дев'ятій, за півгодини до запланованого кінця дискотеки, зазвучала вона. Та доречна мелодія – то була композиція Джекі Уілсона. Чак підступив до Кет і простягнув до неї руки. Вона скинула своє взуття, тому Чак у кубинцях її брата принаймні наблизився до її зросту. Вони вийшли на майданчик і, видавши подвійну місячну ходу, очистили його від решти. Всі стали в коло і почали плескати в долоні. Міс Рорбахер, одна з наглядачів того вечора, також плескала разом з усіма і гукала: Давайте, вшкварте! І вони дали. Вони вшкварили. Джекі Вілсон вигукував ту щасливу, забарвнену госпелом пісню. Вони танцювали, як Фред Астер та Джинджер Роджерс, Джин Келлі і Дженніфер Біос. Наприкінці Кет прокрутилася спершу в один, потім в інший бік, а тоді впала Чакові на руки, розпроставши свої, як вмируща лебедиця. Він опустився у спліт, котрий дивом не розірвав його штані в промеженні. Двісті учнів заголосили, коли Кет, розвернувши голову, Поцілувала Чака в куточок губ. «Ще раз!» – загукав хтось. Проте Чак і Кет похитали головами. Вони були молоді, але вже досить розумні, аби знати, коли варто завершити. Найкращого вже не переплюнеш. За півроку до смерті від пухлини мозку, несправедливо рано 39 років, і при здебільшого ясному розумі Чак розказав дружині про шрам на руці. Той був не дуже важливий, за ним не ховалася якась велика брехня, але він досяг того часу в своєму стрімко знебарвленому житті, що йому здавалося важливим, розкрити геть усе. У минулому вона питала про шрам тільки один-єдиний раз – Чак тоді сказав, що шрам лишився після випадку, коли хлопець на ім'я Дак Вентворд вибісився, бо Чак крутився навколо його дівчини на шкільній дискотеці і штовхнув його у сітку-рабицю за спортзалом. «То що сталося насправді?» – запитала Джинні. Запитала не тому, що це було важливо для неї, а тому, що воно здавалося важливим для нього. Їй було не дуже цікаво, що з ним сталося в середній школі Лікарі казали, що він, напевно, помре ще до Різдва Саме цим вона найбільше переймалася Коли їхній славетний танець закінчився І діджей поставив іншу, новішу пісню Кет Маккой побігла до подружок Що хихотіли, пищали та обіймали її з таким жаром На який здатні, мабуть, лише 13-річні дівчата Чак спітнів. Щоки палали, так ніби от-от мали зайнятися. Його теж накрила ейфорія. Він хотів тільки якоїсь миті у темряві, на прохолодному повітрі, на самоті. Наче у вісні він проминув Даггі та його друзів, котрі не звернули на нього жодної уваги. Штовхнув двері заднього виходу зі спортзалу і вийшов на середину асфальтованого баскетбольного майданчика. Про холодне повітря збило полум'я зі щі, але не здуло ейфорії. Він глянув угору і побачив мільйон зірок та зрозумів, що за кожною з того мільйона ховається ще по мільйону таких самих. Усе світ величезний, подумав він. Він вміщає множини, і він також містить мене, і в цю мить я дивовижний. Я маю право бути дивовижним Він пройшов місячною ходою під щит із кільцем Рухаючись під музику, що лунала зі спортзалу Коли він буде розповідати про це Джинні Вже не пам'ятатиме, що то була за музика А тоді крутнувся, розкинувши руки Ніби аби обійняти геть весь світ І відчув у правій руці біль не дуже сильний, звичайний собі ой, але достатній, аби вивести його з радісного піднесення і повернути на землю. Він побачив, що на зворотному боці долоні виступила кров. Поки він крутився дервішем під зірками, його простягнута рука зачепила сітку рабицю, і обрізок дроту, що стирчав з неї, шкрябонув його долоню. Рана була поверхневою і навряд чи заслуговувала навіть на пластер Однак залишила шрам Крихітний білий шрам у формі півмісяця «Чому ти про це збрехав?» – запитала Джинні Вона усміхнулася, підняла руку і поцілувала шрам «Я б зрозуміла, якби ти взяв і розказав» як віддухопели в того дебелого бугая. Але ж ти такого не говорив. Ні, Чак ніколи такого не говорив. Ні, він не мав жодного клопоту від Дагі Вентворта. Той був лантухом доволі доброї вдачі. А Чак Кранц був коротоном із сьомого класу, навіть не гідним його уваги. Чому ж він тоді сказав неправду, якщо не для того, аби Зробитись героєм вигаданої історії Тому що шрам був важливий з іншої причини Він був частиною історії, котру Чак не міг розказати Хай навіть на місці вікторіанського будинку, в якому він виріс Тепер стояв багатоквартирний будинок Той проклятий вікторіанський будинок Він бованів, мов, привид Проступаючи крізь обриси новобудови Шрам означав більше Тож Чак розказав більше Але він усе одно не міг розказати стільки, скільки той значив насправді Сенсу в цьому було мало, але Гліобластома продовжувала свій бліцкрих, тож Це було найкраще, на що спромігся його зруйнований мозок він нарешті розказав їй правду про те, як насправді з'явився шрам, і мусив цим вдовільнитися. Чеків дідусь, його Зейді, помер від серцевого нападу через чотири роки після тієї осінньої дискотеки. Це сталося, коли Елбі йшов сходами громадської бібліотеки, аби повернути грона гніву, про які сказав. Що вони лишились точнісінько такими чудовими, як він їх пам'ятав з молодості То був Чаків перед рік у старшій школі Там він співав у музичному гурті і танцював як Джагер під час інструментальних відрізків Дідусь залишив йому все Його статок, колись доволі великий, помітно зменшився за роки, що минули від дідусевого раннього виходу на пенсію Проте там лишалося достатньо, аби заплатити за чакову освіту в коледжі. Пізніше продаж вікторіанського будинку дасть кошти на купівлю іншого, невеликого, але в хорошому районі, у який вони з Вірджинією заїдуть після медового місяця. Щойно нанявшись у Мідвест Траст скромним касиром, він ніколи не зміг би дозволити собі його придбати без дідусевого спадку. Чак відмовився переїздити до Омахи і жити з матереними батьками. Народ, я вас люблю, сказав він, але я тут виріс і хотів би тут лишитися до коледжу. Мені 17, я не малятко. Тож вони обоє на пенсії приїхали до нього і жили з ним у вікторіанському будинку десь 20 місяців перш ніж Чак подався до університету Іллінойсу. Однак вони не змогли приїхати на церемонію і похорон. Все сталося швидко, як хотілося дідусеві, а маминим батькам ще треба було владнати щось у омасі. Чак не дуже за ними сумував. Він був серед друзів і сусідів, котрих знав набагато краще, аніж матерених гойних батьків. За день до того, як вони мусили приїхати, Чак нарешті розкрив цупкий конверт, що лежав на столику у вітальні. Той прийшов з бюро ритуальних послуг Еберт Голувей. Всередині лежали особисті речі Елбі Кранца. Принаймні ті, що були у його кишенях, коли він впав мертвим на сходи бібліотеки. Чак вивернув все з конверта на столик. З нього висипалися дзвінки-монетки. Кілька льодяників Голс від кашлю, кишеньковий ножик, новий мобільний, яким дідусь так і не встиг скористуватись до пуття, і його гаманець. Чак підібрав гаманець, понюхав стару розім'яклу шкіру, поцілував його і трохи поплакав. От тепер він точно став сиротою. Ще у конверті Лежали дідусеві ключі. Чак підчепив кільце вказівним пальцем правої руки, той, що зі шрамом, і вибрався на короткі темні сходи до купола. Цього останнього разу він не просто потеліпав навісним замком. Трохи пошукавши, він знайшов потрібний ключ і відімкнув. Замок лишився висіти на скобі, а Чак штовхнув двері і скривився від писку старих незмащених завіс. Він був готовий до будь-чого. Але там не було нічого. Кімната стояла порожня. Вона була маленька, кругла, не більш за чотири метри в діаметрі. З дальнього боку було широке вікно, що взялося брудом багатьох років. Хоч день випав сонячний, світло, що проходило крізь шибку, було якесь мутне й розсіяне. Стоячи на порозі, Чак виніс ногу вперед і надавив обережно носаком на підлогу, ніби хлопчик, що випробовує, чи не холодна вода в ставку. Підлога не заскрипіла. Не ввігнулась Чак увійшов Готовий миттєво скочити назад Якщо підлога почне просідати Проте вона трималася міцно Він пройшов до вікна Лишаючи сліди на товстому шарі осілого пилу Дідусь обманював про гнилу підлогу Але про вид з вікна Він казав щиру правду Такий собі Чак побачив за зеленою посадкою торгівельний центр, а за ним їхав у бік міста потяг з п'ятьма пасажирськими вагонами. О цій годині, коли ранкові добирання на роботу вщухли, в ньому мало бути дуже багато вільних місць. Чак стояв коло вікна, аж доки потяг не зник з очей, а тоді повернувся своїми слідами до дверей. Розвернувшись, аби їх зачинити Він побачив посеред круглої кімнати ліжко На ньому лежав чоловік Нібито непритомний Жодних апаратів не було видно Але Чак все рівно чув піп, піп, піп -пі. Може, то був показник серцевого ритму? Біля ліжка був столик на ньому стояли різні мазі Лежали окуляри в чорній оправі Чоловікові очі були заплющені Одна рука лежала на ковдрі І Чак не здивувався Коли помітив на ній напівкруглий шрам У цій кімнаті Чаків дідусь Зейді Бачив, як його дружина лежала мертва а навколо неї розсипалися хлібини, які вона потягла за собою з полиці «Очікування, Чакі», – сказав він тоді «Очікування, ось що найважче!» Тепер почнеться його власне очікування Скільки воно може тривати? Скільки років чоловікові у лікарняному ліжку? Чак придивився у середину купола, аби розібрати краще, але видіння вже зникло ані чоловіка, ані лікарняного ліжка, ані столика. Почувся останній тихий піп і теж зник. Чоловік не згас, як це трапляється із примарними проявами у кіно. Він просто щез, ніби доводячи. Що ніколи насправді і не з'являвся Він і не з'явиться, подумав Чак Я наполягатиму, що він не з'явиться І я буду жити своїм життям, аж доки воно не закінчиться Я дивовижний Я заслуговую бути дивовижним І я, я вміщаю множини він причинив двері і замкнув їх. Дякую за те, що прослухали цей твір. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео, зробіть дзвіночок сіреньким, напишіть декілька коментарів, це вельми сприяє просуванню каналу. Буду окремо вдячний за фінансову підтримку. Реквізити у описі до твору. Давайте ж будемо українізувати цей світ разом. Ну що ж, до зустрічі в наступному творі. Почуємося на Калідорі.